Чик, чек, чек, 1, 2, 1, 2. Шановні леди та джентельмени. Ай-ю леди, марши до страни. Виходьте блище, болайте дужче. Встріпайте блище, банана скучить. Ми починаєм падєр Чиже, чи МСІ зибуче, бучі, проєкт ципучий Читає, Чітко, Чітко Волає Дуже гучно Знайде від серця Він твого ключик Сипучі у будівлі, значить туса неминуча У віці 16 створив свій перший гурт музичний Грали треш, деси, блек і геві, класичний Далі були ще гурти, концерти, фестивалі Випить то було немало, здоров'я дозволяло МСІ зибучі, і скоріш то все колишні Твоєї мами віну жалобав, коли ти ще ходити вчився через десятових років. Зайбучий інде хаос, слухай мій наказ, відразу сім на стас, жінка мультиаргазм, якщо війну хаті, значить буде Цей Зайбучий повернувся в шоу, бізгай та всім танцювати. Але ж є одне але так би мовити нюанс, справа в тім, що на нас напали, fucking на купанс. Тепер сижу я в і пишу сумні пісні про те, як було би кайфово, як би не було розні. Russia is a terrorist state CRC is to the dead Я сука, як я це ненавиджу інших слів я не знайшов Бога, кожен день прошу, аби стохлиці падлюки Україна була вільна. Він напали клятих орків мародерів Боже вільних після перемоги ми забутимо такий вік Найкращі у твоїм житті, та навіть більш нішу. А поки що доначе на потреби ЗСУ щоб вони могли скоріше перепити всю прострілку. The terrorist state Si, sí, ahora si es tu Пісня. Та-да, я включу батарею, блядь, рубашечку надягнув, пиздець, щось якось находно. Ще б, блядь, на ноги, я не знаю, надягнути якісь, блять. Потрійні бахіли. Та вона зараз йде. Сірі будні бланкнута, ось наша відплата. Голограма каже, сірі відключаю тобі бінгам, а світла. Це наш день, починаємо все знов. Ряди кодів цих пісень, не знали про любов. Та є, там ще до там ще... Скільки це? Ще сто старинок. Я за сьогодні не подаваю таке до Ну ми зараз на 570-ті. Тут 694. Я думаю, ще два з якщо не три. Ми зараз на розділу 17. а Тут ще 18, 19 20. і 20. Ще по зараз 26-й ринок сьогодні. Ми з минулого розділу дізналися, що середа — це батько Тіні. Це вже не знаю, що це за пісні. Замирай чумацький пішла. Нормально. Що ми, як почнемо завжди традиційно з стоїцизму, щоб реально подумати про книжечки, Так. Я вчора щось тільтанув і виїздень якісь по пішов. Що ти дельтанув? З чого ти тільтанув? На що ти тільтанув? З якою метою ти тільтанув? Що ти, Жора? Та ні, шо. зараз будемо стоїти і не почитати. А. Hello, е, ці, як там, клони. Атака клонів, блядь, понеслася нахуй. Так, що нас сьогодні яке сьогодні? У нас 12 сьогодні березень, ніхуя бля. Що нас? У нас частина перша вчення про сприйняття березень усвідомлення. А, знаєш, в мене от немає, до речі, поганих зараз думок, таких зради і тому подібне, бо тобто я на бігуках, блять, мене нахуй чисто 4 тібать, і я взагалі про це просто не думаю. Ну, не бачу сенсу. Ну, типа, окей, буде про це думати, замислюватися, блять, задумуватися. Нахуй. Ну, що, що, що від цього? Я якось на це можу повпливати. Ну, прямо? Ні. Тільки якось... Е ну, якось... Як це кажуть? Я не знаю, як українське вислово, російською, їбав говорити. Ну, якось не прямо, а, типу, якось... Не повністю. Ну, типу... Якось побічно, максимум. Типу, там, подонати, щось зробити безпосередньо та безпосередньо не можу. Ну, це депресія називається, скоріш за все. Скоріше за все, це депресія. Ну, якісь стадії загострення. В мене до в цілі залишилося один фоловер. Один фолловер, і мене буде сотня. Я буду популярним, піздець. Єбав ту депресію? Ну, диви, депресії... Ти то й бав, а вона, вона виходить, що їбала тебе більше вчора, ніж ти її. Так виходить, правильно? Так, а ну зараз, ладно, замутується. Але це вже пройшло? Ну, то добре, якщо пройшло. Теж кажу, в мене один фоловер до сотні. І... буде Мега Популярітні. Чотири сабо до 22 сабів. 22 сапойнтів, точніше. Ну да, 4 саба, а 22. Бо 12, чи мені здалося, чи ні? знає, Короче, ладно. Це не столь важливо. Ну що? Ой-ой-ой. Чи пі-ой? Знову нахуй ой не працює, чи ой ой ой, -ой. Для, шо, блять? чутно чи не чутно? Чутно чи не чутно? Чутно было аллертик? чё не было чутно алёртик? Чутно, блядь, чё я никого нахуй не чую, блядь? Сыка. Просто вот не чую пиздец. Алёртс. Монитор энд аутпут. Так от тут USB, розумію. О, USB тут. Цей Bluetooth. А ти що думав? Блю-блю-тяо. блю Ай, блю господи. Діди, блядь, 36 років, я не знаю, що є безправдні наушники. <ріст> ну так, вітаю, ЧПІВА. Я дід, я саме бачу, маблядь. <ріст> <ріст> сотий підписник, та ти сотий підписник. Тобі як сотому подарую сабульку. <свят> Ебать, конечно, в чате этого дарувати это, конечно... Какви. Может, у меня реально, блядь, в других наушниках? Вот теперь чутно было, блядь, и в этих нормальных, блядь. Ой, Господи Иисусе. Давай ти, А, все, а, все. А, все. Хочешь? Можешь рандомно кому-то другому це тепер ти в спілці анонімних книголюбів та та там молодих інвесторів отак Співка інвесторів ЗСУ. я тут вже бував отак от а тільки підписався добре давайте в рекомендаціях побачу о прикольно Прикольно. Я, я в рекомендаціях. Те що їбать, рекомендують навіть. Хова, хавайте його. Я думаю, ховайте. Хапайте його. То вже хапанули все, блядь. Він сотий. Ну що, давайте прочитаємо 12 березня. Подивіться на речі так, як їх бачить людина, що помиляється. Якщо хто зробить тобі яке зло одразу розваж. Із яким поглядом на добро і зло вчинив він зло. Бо коли ти зрозумієш це, то жлітимеш його. І не будеш ані дивуватися, ані сердитися. Бо або ти сам вважаєш добром те саме, що й він, або щось інше того самого гатунку. Отже, твій обов'язок простити йому. А якщо ти не вважаєш таких речей добрими чи злими, то тобі легше буде стати прихильним до того, що блудить. Маркавелі роздумування 7.26. Бля, тут такі переклади ось цих, блядь, розумних, нахуй, цитат, блядь, якихось цих стоїків, блядь, ти просто прочитати навіть складно, нахуй, не то що зрозуміти, що вони кажуть. Бля, добре, що є внизу, блядь, для дуралеїв, ці, блядь, пояснення вже на поточний час, блядь, типу: Сократ, чи не наймудріша у світі людина, казав, що ніхто не робить неправильного добровільно. А це також означає, що ніхто не помиляється із власної волі. Ніхто не вважає, що схибив, навіть якщо це так. Усі гадають, що праві, інакше ніхто не думав, би так, як думає. Просто іноді деякі люди в цьому своєму переконанні помиляються. Чи може бути так, що для вас поставилося зверхню, або, зв... е... або завдали шкоди не навмисло? Можливо, та людина думала, що робить правильно. Для неї, а може і для вас. У США, в південному штаті Вірджинія було встановлено пам'ятник полеглим, Солдатам-конфедератам, які боролися проти скасування рабства. і з написом «Вони виконували свій обов'язок, так як його розуміли». Звісно, свій обов'язок ці солдати розуміли неправильно, але це було їхнє, щире переконання. Так само Лінкольн щиро говорив в одній із відомих промов, «Зрештою, дерзаємо виконувати свій обов'язок до кінця, як ми розуміємо його». Наскільки більше того розуміння було б у вас, якби ви почали вважати дії інших людей, як спроби вчиняти правильно, і незалежно від того, погоджувалися б ви з ними чи ні? Такий погляд змінив би ваше розуміння вчинків, які ви раніше вважали б образливими чи ворожими. Оце, до речі, правда, ми вже читали про таку тему, що як ти можеш, ну, типу, ти вображаєшся тільки на те, що ти почуєш. Тобто, якщо про тебе, Ти ззаду, блядь, сказав про тебе, що ти, єбать, він гавно, від нього воняє, блядь, чи ще якась хуйня. то ти не можеш образитися, бо ти про це не знаєш. Такий, типа сенс ображатися, навіть якщо ти це почув, ну, типу, якщо навіть людина не мала нічого поганого, а ти подумав, блядь, собі щось накрутив ото свої тупі тупій башці, блядь, і подумав, єбать, що на тебе образили, єбать, він на мене так якось подивився, а чувак, блядь, нахуй, просто без окулярів, як я, блядь, не бачить, нахуй я, блядь, був у окуліста, я, блядь, верхню, верхній рядок тільки самий, блядь, бачив і то розмито. Синдром самозванця? Та хуй знає, С синдром, блядь, дуралє, який собі надумає ото, блядь, якусь хуйню, а потім їбуться ото в сраку. Ну, якби секс анальний не, не, за, не засуджує. Ще в мене прикол коротше був я сьогодні на УЗД як е там брюшної полості як, вон, як воно називається блять Ну коротше шлунку животика блять І вихожу звідти я ще взяв з собою готівку бо в мене була типу е долари які я зняв блять з Райфайзена бо там в них не можна картку мати блять онлайн поміняти цей блядь, як його називається онлайн поміняти долари на щось на євро чи на що, блять картки нема там у них онлайн не можна відкрити я думаю окей я їх тоді ще зняв давно вирішив думаю блядь, і плюс в старайфайзен блять там США до речі якщо хто що -то не чув США м -м, вирішило типу накладати санкції якщо вони блять не вийдуть з Росії там і так далі не будуть спецінувати війну Типу, що на цей австрійський банк накладуть санкції то коротше, я його тоді зняв і тоді ем, на bank. Я, коротше, ну, був коли там минулий раз, я зняв ті кошти. І коли я, коротше, знімав, почалася тривога. Я думаю, все, піздав, блять, зараз. А я ще не в той день приїхав. Бо там по броні було, ну, мені там зняли. Не всю суму, 35 доларів, блять, зажали, типу в них не було. Іду сьогодні, коротше, заказу цими грошима. Думаю, блять, зайду в монобанк. Бо це, короче, на лівобережні, а там отак от просто 8 банків, блядь, чи 10 підряд. Там PUMB, OTP, IDEA банк, блядь, Universal, i блядь, e, Sense Bank, UcrSib, і ще, мабуть, один чи два, блядь. Ну, тобто, там... І, короче, цей, e, ті гроші. Думаю, блядь, а підука, може, Райфайзен якраз зараз зніму. Коротше, я починаю писати, блять, чат ці, блять, що мені там забронювали, чи може я прямо зараз забрати. Мені, блядь, дуже швидко відповідали. Корот, стою біля цього Райфайзу на дві хвилини. І починається знову тривога, блять, повітряна. Я думаю, заїбісь, зняв 35 доларів, які в мене залишалися. Думаю, ладно, наступний раз, блять, може прийду. Блять, другий раз, я коли в банк, блять, збираюся, нахуй. І ти? Не той раз мене вийшов, і в це раз. Але тоді я хотів. А, але тоді я хотів відразу, типу, з ray відразу відразу Universal піти, блять, і зняти. Ну, кро, ой, і закинувати. Ну, я закинув, все добре, вже, блять, гроші, нахуй, вже витратив їх, блять. Вже закинув на Interactive Brokers, тому... Все буде добре. Угу. Це піздець. Ну, я все одно там буду їхати, ще в п'ятницю мені їхати, то, може, в п'ятницю зніму, не знаю, блять. Підемо бо мені в п'ятницю до психіатра хуярить, треба, до речі, записатися. Та. А, а ще, зараз я може покажу вам відео, а не буду показувати відео, я просто прочитаю. Коротше, Кейсі Wood це, типу, голова АРК, це, типу, цей е, фонд, який активний. Е, вони, коротше, вони. Ну, коротше, вони інвестують, ну, ваші інвестиції, типу, активно менеджать і так далі. І вона, коротше передбачила ну вона очікує що в 2030 році буде біткоін коштувати 1 мільям доларів за штучку як вам таке Ось, Кеті Вуд чекає на, на, на біткоін більше 1000 до тисячі доларів за штуку в 2030 році а можна отак подивитися копіпост лінк Я відкрив Телеграму. So if you had that bill case for more. А можна якось більше, блядь. Ви Вы... можна на великий екран. Так, цей forecast timeline to reach that Yes, that target we uh, evolved in uh it was before the SEC gave us gave us the green light and i think that was a major milestone and it has pulled forward the timeline um, one thing i will така, е пані right now no wire house, so whether we're talking about morgan stanley uh... Але ж ти, ти теж розумієш що 30% з цього бітка блять та та вона така Or, ну uh... а ну давайте Кейті Вуд. Не та. На цьому останньому видосі вона якось краще. не думаю, що її щось її закидали, бо це вона SEO великої інвестиційної компанії. Єбать, їй 68 років, блядь. І вона в 68, вона так виглядає? Ну, може тут, звісно, піптяжок і обнишся? Втрой дітей в неї, блядь. Вона вон, топ-1 е активний, типу, перформер, блядь, е на диверсикованому протираді. Плюс 68% в третєму році, блядь. Один відсоток з категорії всієї. Ой, блядь. Сука, я думаю, що за хуйня, вона живе в санкт петербурзі а це Флоріда, блядь. <laughs> Wood is prop proponent of Bitcoin and the other cryptocurrency, and has an allocation 25% в 2024 году в 25% своего капитала, блядь, в тупо в биток в А сколько у ней, блядь, э-э net 250 миллионов. Ну, типа топ Ну, понятно, що вона, типу... Їй вигідно б це було сказати для того, щоб всі вкидалися в біткоїна, а вона проти не ну, така... 200к біток. Вона каже, виходимо, виходимо, бать, так нахуй. <хи> <хи> І виходить, бать. <хи> І потім, нахуй, біток падає, блядь. Як я, нахуй, в стонксах? Які цикли в бітка? Та хуй знає. Ні, ну нахуй хуйню не робить. Скоріше, за цього просто вона, мабуть, не буде твітати, вона просто... Це Ілон Маск любить, блядь, повисарати в твіттері, блядь, чи ще щось. А я думаю, їй вона більш розумна, вона просто нічого не буде казати, знаєш, я просто хуяк виведе. Я вирішив продати, мені потрібно були гроші. ще, Бо не, там, не знаю, хотіло четверту дитину, блядь, завести. Біткойн Bitcoin не сток price, напишемо, я не знаю ну це 64 21 тут він надалі набрав потім ну тут просто він почав падати теж бо почалися проблеми вже в 21 на всьому ринку Ну, типа, бо початок був по загострення. Почав тут то трошки відновився, впав, почав підніматися, впав чуть-чуть, почав підніматися знову, знову, і зараз він люто розтеблять. За місяць він Типа впав, піднявся, піднявся, піднявся, піднявся, піднявся. Типу, за останні німи просто піднімається. Можна вкинути. <гум> Це та. Що, купаємо біток, купляємо? А я мені, з речі, я не зможу купити біток. Чи можу? А ну -ка. Давайте поднимемся. Grave scale Bitcoin, ось найбільший. Блять, охуєть. iShare Bitcoin Trust Registered. Може, я цей iBit купити, мені цікаво. Облик Рока, можу купити? немає просто для українців він заборонений був та хуй не можу купити треба мені complex or leverage exchange-traded product trading permission а ну-ка я можу це отримати чи ні бе да, що мені там піздує блять 12 числа піду закидувати гроші і на ICU. а куди закидувати гроші ти маєш на увазі просто пере кидати з цьогось чи ти просто маєш на увазі з картки на ясію закидувати тільки ти тоді зарягайся, бо там рягається а в тебе ти в наліку отримуєш гроші на картку на наш тобі тоді, якщо ти на картку отримаєш, на що тоді її знімати чи що? А, накопичення на ліку Не розумів. Бо я сьогодні теж закинув на ICU, а мені, походу, ще не прийшло. Там закинув суму для того, щоб збирати, блядь, на дні народження і на новий рік Ось стільки грошей, блять, уходить на цих родичів. Ну, там може, зараз можемо зарягатися, типу, ну ICU. Ну, там краще, бо це біржа, ти можеш купити в будь-який момент і продати в будь-який момент. Ну, ладно, не в будь-який момент, з бондівка за з до 4. Тіпо, ось тут нажмаєш сюди, ліву вкладочку. Просто треба зарядитися за 2-3 дні, бо за день ти можеш не зарядитися. Ні, нічого не потрібно зарядитися. Щоб, щоб зарядитися нічого не потрібно е, платити. Ось, Резидент України, реєстрація. Ну, так, наприклад, ми пишемо там телефон. Там який там 38093 943 275, скільки правильно цифрок. Ось електронна пошту. А ми можемо навіть так зробити, дивіться YouTube. Mm. <звіло> Все, він заходить. Те що саме, те, що ми зробили. Ніхуя не сказав, я понів. Ну, короче, зареєструватися. Там просто, просто на пошту будуть приходити, що ти потрібно документи буде підписувати через ДІЮ. Е, і тому, типу, я рекомендую всім зареєструватися. Це типу, набагато буде потім простіше... Ну, буд буде більш ліквідний у вас капітал. Що ви, типу, захотіли, продали, наприклад, завтра гроші і вивели їх вже після завтра. Тільки через дію? Ні, тут тряєшся просто так, але ти типу, потрібно типу, буде підписувати ці е, документи. Там були три документи. Я хуй знаю, я через дію підписом робив. Може через будь-які мелкономі підписом. Ну, в дії там все просто це зробити. Там саме просто він на пошту буде приходити повідомлення, типу, що... Тут є в нас треба тобі твій паспорт підписати буде. Ідентифікаційний код, мабуть, і ще щось. Так, пропонують. Вони тобі самі тобі ті перереєструють твій аля ICU. Ну, через такий аля forwarding. Не верифікуй через вуса, а якщо ти в окулярах, то зніми окуляри. Або згенеруй заново свій дія-підпис. Для того, щоб воно знову тебе верифікацію пройшло, поняв? Ну коротше, просто один, два, ну десь два дні потрібно реєструватися на ньому. В підтвердити, щоб до того, щоб дію підпис скинути. Ну спробуй, може там і інше можна чимось підтвердити. О, ось о, я про те кажу. От он як бородань. Не ж кажу, бо теж підпис, блядь, ти забув пароль, наприклад, ти ж теж треба якось скинути їх і заново. Ну коротше, рекомендую... Бляд, мене... Чи горизонт завалений трошки? Оп. Ну так, краще наче. Еее... Піздавати в цінах, блядь. ну ти ж оператор, розумієш, що це ж такий, бляд... Мамини... Клаунс. Еее... -е... Spreading Permission, Complex or Leverage. Я поняв, не може це зробити. Ну ладно, похуй. Похуй плюс поїбать. З приводу DCT. Е, то, що писав е, Sirius High. Там через ECU Якщо, ну, краще саме напряму через U, бо через е, Дю ти не можеш продати їх на біржі. Ти потрібно чекати, поки коли виплатяться до кінця. Ну так от. Наприклад, ти можеш, наприклад, сьогодні закинути, так? Наприклад, гроші. На І ти, ти, ти взяв на 3 місяці. Наприклад, от, до 6 числа, так? До 6-го місяця там. 06-05, наприклад, є такий е, кейсик. Ну, є така можливість взяти бандит, наприклад, до 05.06. І, е, наприклад, ти не хочеш чекати, ти потрібно, блядь, не знаю, там, ну, кошти на день народження, чи на ще щось там, для того, щоб не залазити в кредити, ти можеш просто продати суму неконкретно, і потім вивести собі на цей, на рахунок. Та просто потрібно буде ще... Угу, понял. Прикольно. Ну спробую зареєструватися без дій підпису. Може через... можна, може, просто через ЕЦП то зробити. Сука, не можу купити, блядь, ЕТФ, єбаний. Ну, тут свои вузы. Сбрывай бля. Я даю, каши выдали. <свят> <свят> не, через фотку он точно не спрацюю. Там же потрібно кліпнути очком. Витаю, Микюся. Тому, типу, на СІЮ, ну, мені подобається. Єдине, що проблема, що, типу, ти закидаєш гроші, і вони завтра тобі прийдуть на рахунок, і потім ти зможеш купити вже. Це, да, це, типу, мінус, що не швидко. Бо я вчора ввечері закинув, до сих пір, поки мені не прийшло. Може, через годину-дві будуть. Оце, як я розумію, там вручну це роблять, ну, менеджера. І так само, десь годину ти, типу, продав, вони відразу тобі зарахувалися на рахунок, але, щоб їх вивезти, то потрібно вже буде трошки. А де в Монобанку? Що саме в Монобанку? Купити ВДП? Дістати сканкопію? Що я власник? Е, ти не мож, там може не обов'язково сканкопію, ти можеш просто свою виписку, тіпа е, Монобанк, наприклад, картка, так? Береш інші платежі, наприклад, е, Ні, не інші платежі. Поповнити свою картку, так? І, наприклад, за реквізитами в Україні. І можеш от за, за, е, взяти скріншот зробити. Я кріншот, скріншот наче робив. Або ти можеш, е, наприклад, виплати за рахунок ФОП, так, там взяти. І от, оцю заяву, наприклад, е, перейти собі на пошту електронну. просто що що це тіпа, ти власник і мені скрін навіть підходив наче якщо що вони тобі напишуть на пошту головне тіпа, не проєбуй бо потрібно на пошті там буде це через дію підпис там підписувати або через ще якусь хуйню хочу підписувати просто документи А що за скан копія Ну там коли ти реєструєшся на СІІ там де просто тіпа вести рахунок е ну з якого ви будете поповнювати кошти тіпи наприклад з якоїсь картки МОН чи привату чи ще з чогось і треба, типу, там зраду, що, що ви є власником. А, ну все, тоді кайф. Все зробив тоді, тепер очікую повідомлення на пошту про анкету, типу для створення брокерського рахунку і підписати там паспорт, і ще якийсь там скан-копію паспорта, і ще якусь коню <реку> <реку> Як там онлайн онлайн-трансляція по реєстрацію? Бабос працює на мене, ну та, то хулі, бля, ти тільки один працюєш, хай хоче бабки теж, блядь, працюють. бля бля бля бля бля Якщо там будуть якісь питання, стрім інвестор мамки, не мамки, не стриме, це етер як там співки українських инвесторів ну то, то якщо у вас якісь питання там будуть по цьому асію то можете там в чатіку нашому це ніхто нікому це не потрібно о, ну то жорстка. Можете, ну коротше, туди писати, якщо що, там якісь будуть питання, я відповім. Я це вже робив? Там наче нічого склонного, може, ну нічого склонного не повинно бути, але може якісь у вас будуть проблемки. Та, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, це є чатик. то типа чатік э, не патріонів, а просто чатик етерів, глядачів, слухачів. Це спи, спи, як там співка інвесторів, вот так от. Опа, все, бородань залетів. Саме занятий цифровим <гум> ночч. Ха-ха-ха. ти попався згадаю. Скоріше, якщо ти по DioCity, то це ж контактник, типу, ти ж платиш, як по ДФО офіційно, там 20% то я думаю, що це наймаймит, це те, що ти написав найманий Ну ти ж не по IFO попрацюєш <ривляє> <ривляє> Реєструємось на ICO Вітаю, Чабри, я не побачив. Це читальне? Так, зараз буде читальне. Це я просто зараз тут, як там. Мікроконсультацій. Як не єбеш? Я можу тобі дати контакти людинки, одної, яка закривала, допомагала закривати мій режим, фоп, і моєму знайомому. Я можу дати тобі контакти, там він за до 20 гривень, ні, 2000 гривень значить закрити ФОП. Він тобі все допоможе, е декларації там їбанути цю всю хуйню. Це ті бухгалтер, за яким я працював раніше. Якщо хочеш, Наріса кинув чат контакти. Бо там потрібно закрити, подати декларацію, що ти закрив ФОП і так далі. Бо ті, через ФОП ти його там через дію закрити. Його можна але там все одно потрібно якісь документи будуть подавати онлайн Ну окей де якщо що типу то а ну тоді та тоді бухгалтерів заєбують якщо там є то тоді та якщо є то якщо потрібно буде цей ну саме щоб неїбатися та якщо що то пінганеш Бо ти ж, якщо там, ти ж переходив ФОПу на дію світі, то там вони повинні тобі допомогти. Бо в тебе ж, ну там, типу бухгалтера, якби, в, в убіку є, то чому ні? Бо це завжди, завжди якась дроча. Я не думаю, що тут вата типу, декларація ж про закриття ФОПу. Наче як. Бо книжка то ж ти поки я по ФОПа в тебе книжки ж нема. А, або може тудову книжку робити, бо це ж Дія Сіті, ти ж працюєш як найманний робітник, то так, да, там же ж це їх контракт. Ігрі слова гігантський. Ну, може, он онлайн, поняв? Типу, її то відмінили. Ну, хуй знає, Я не певен. Треба всі... Треба, щоб нарискали. Про яку він книжку мав на увазі. Бо в мене десь валяється моя трудова. Там один запис є, блядь, там, де я працював Спец спеціалістом. Ну, знаєш, тіпо, як там, у нас відмінили, але ж, блядь, для деяких установ, блядь, воно все одно нахуй. Мені потрібна книжечка. Що, переходимо до американських бобіків. Тому хто хоче полюркати, послухати, залишайтеся. Хто буде зайнятий своїми справами, чи хоче десь на іншому етері по-чики-пуки-чать, то ідите чики-пуки-чече. її проніс, на розетці все в чорну пробулять. А <нахід>, ми тобі в конверті за патню платимо. Але <нахід>, я жартую, бля. Бля, <нахід>, не можу, що це я гну <нахід>, Якраз виходили ви з парнухи. поняв. <гум> <гум> Розділ 17. Усі на цьому континенті з розмахом. Річки широченні, спека і холод страшенні, краєвиди величні, громи та, бл... та блискавиці розючі. Від громадських заворушень Тут хитатиметься будь-який лад. Наші власні помилки, провини, втрати, наша ганьба і занепад. Усе не буває небувалого розмаху. Про найждалежливіше місце Південного Сходу Сполучених Штатів сповіщають двоскатні дахи сотень старих сараїв по всій Вірджинії, Теннессі і навіть Кентукі з містою дорогою крізь ліси водій мене під водій мене під гниле на червоно руйну вище і побачить напис на його даху блять що я взагалі не можу зібратися з приводу книжки ще десь в переходах там де оці бабульки продають там оці блять всякі закладки обкладинки для, для паспортів а там теж продають таку хуйню. або онлайн можна десь до речі замовити просто можна навіть mm -hmm. на розетці Відвідати Роксіт... Роксіті, восьме диво світу, а на даху занедбаної мовочної ферми неподалік красуватимуться білі, друковані літери. Побачити сім штатів з Роксіті – дива світу. Ці заклики мали переконати водія, що Роксіті розташоване чинене за найближчим поворотом, хоч насправді до нього день дороги. У Джорджії примісінько на кордоні штату, Трохи на південний захід від Чатан... Чатануги Тенесі стоїть Сторожова гора. Ця Сторожова гора? Насправді, не зовсім гора. Точніше, було б описати її, як напрочуд, високий пагорб, який панує над рівниною навколо, здалеку коричневий зблизька вкритий зеленими деревами. Чікамога, плем'я з народу Чирокі, мешкало тут, до того, як прийшли Білолиці. Вони називали цю гору Чато-Тонугі, що означало «досить висока гора». У 1830-х роках Ендрю Джексон підписав закон про виселення індіанців, і ті мали покинути землі пращурів. Американські вояки зігнали Чокто і Чікамога, Черокі і Чікасо, і повели тих, кого розшукали і спіймали дороги в тисячу миль до нових індіанських територій, які потім стануть Оклахомою. Це була стежина сліз. Такий собі вселенський акт буденного геноциду. Тисячі чоловіків, жінок і дітей загинув на цьому шляху. Переможець отримує все. І може робити все, що завгодно. Ніхто з цим не посперечається. А хто панував над сторожовою горою, панував і над цим краєм. Такою була легенда. Зрештою, це була священна земля. І це було місце піднесення. У громадську війну, війну між штатами, тут сталася битва над хмарами на другий день якої силам союзників вдалося неможливо. Без жодних наказів вони піднялися на місіонерський краш і взяли його. Сили генерала Гранта взяли гору в той день, і північани заво... заволоділи сторожовою горою, а потім північани перемогли у війні. Під сторожовою горою є печері і тунелі, подекуди дуже старі. Більшість із них тепер перекриті, хоча один місцевий ділок якось розкопав підземний водоспад і охрестив його рубинові бризки. До водоспаду можна дістатись ліфтом. Це знана туристична принада, але найвідоміша туристична цікавинка розташована прямо на верхівці Сторожової гори. Вона називається Роксіті. Роксіті починається з декоративного садочка на схилі гори. Відвідувачі йдуть стежинкою, що веде їх крізь скелі, понад скелями між скель вони можуть погодувати кукурудзою оленів у загоні, перейти підвісний міст і зазирнути в біноклі, який за четвертак обіцяє їм краєвид на сім штатів, у рідкісний сонячний день, коли повітря кришталево чисте, і звідти ніби спуск до якогось чудернацького пекла. Стежина веде від відвідувачів, мільйони за мільйонами щороку, вниз до гротів, у яких вони відтрищаються на темні діорами зі сценками з дитячих казок. Дорогою додому вони спантеличені, непевні, для чого взагалі приходили, не що саме бачили, непевні, чи добре провели час. До речі, зараз таймскіп. До речі, після цієї книги треба вибрати буде, що наступне читати. Я може візьму якісь, не знаю, апроснічок йобнемо в цьому в пабліку. Є в нас варіант, який в мене є книжки, це продовження цієї книжки, але це якби сиквел, але та, та в ТГ голосування на, не тут прямо, а буде в ТГ ось в Джурадону Джу пабліку. Я виберу там декілька книжок, може навіть якусь візьму, якої в мене немає, просто її на замовлення е, візьму. Е, типу, ну, куплю, якщо потрібно буде. Якусь там, може, не знаю, може візьмемо суперздорову книжку, типу Шлях королів, там, де тисяча, тисяча сторінок. Будемо чисто кайфувати 2 місяці. Або не кайфувати. Подивимось. Я тіпо Дітлхи Анансі це з цього самого Всесвіту, продовження ляяк. Потім є брама Європи, це історія України. Я не знаю, чи наскільки вона буде цікава саме на стрімі читати. Можна буде зробити тестовий. Етерчик, наприклад. І взагалі нам потрібно, що динозаври було б дочитати. І що вони ще є? Треба зараз зайти. м <гум> Так, Динозаври є, Брама Європи є. Далі... Ну, є оці три книжки, але вони англійською. Я не думаю, що для нашого української спільноти буде цікаво. Син... Як там? Сон Ахілеса. Матра вам намічка теж, мабуть, не буде цікаво, бо це більш така, типу, книжка про вагітність. І Стоїцизм ми зараз читаємо. Все інше є. Тобто в нас буде... Анансі, Брама Європи і... Це дві. І ще треба буде, я подивлюся, які є в нас. Mindbreak, mindfuck, mind тхуня така піздець Це, коротше, блять, бізнес-тренінгова книжка, типу. Психологія, self-help, personal development, німецька література. Ну коротше прочитав, я її ледь прочитав, ну типу вона дуже складно читається, просто знаєш, якийсь набір слів як виходить. Це мені не подарувала, їй просто сподобовалася назва, вона думала, що прикольна книжка, але не пішло. Назва прикольна, але книжка якась, блядь, ну, типу, не дуже прикольна, коротше, буде дві книжки поки Брама Європи Американські Боги і ще ой Брама Європи і Анансі динозаври нам теж потрібно колись буде дочитати там блять ще читати там ще пів книжки там ще етерів 5 мабуть тому я ще якісь виберу може мене вон ту що в мене тут є вон ту рід Тенета війни оце можна було почитати але я першу частину читав вже Е, оце можна. Е, шлях королів. Тут дуже високий рейтинг. Тисяча, тисяча сторінок. Можна буде її взяти, наприклад. Або, або е, взяти King Killer Chronicles. Я її англійську починав читати 10%. Але я її так не прочитав, там теж там 600 сторінок десь. Або взяти зайти в фентезі, просто жанр типу подивитися наприклад е десь тут не списки всі фентезі книжечки Гаррі Поттер скіп відразу же Game of Thrones скіп Толкін скіп можна оцю ще буде наприклад е це якісь типу роман е фэнтезі янгедалт Ті типу, покажуть що крута ну а то в більше може вона буде більш дівчача Оце ще є, Final Empire, Mistborn, Брендан Сандерсон, теж е, крута, незначено наївна, з перері перекладі. Це я читав, Хроніки Нарні, ні, Круіл Принц, Фентезі, Янг Адалт, Ерагорн, я знаю, у нас, я не знаю, чи він українською був, я бачив його російською, колись мене чувак, мабуть, його читав, теж каже, дуже охоєнна книжка Фентезі, але це теж Янг Адалт. Ладно, треба буде подивитися які є взагалі українською саме взагалі оцю би почитати це кажуть що це є більша жорстка ультра книга яка вийшла у нас не так давно типу це прям новинка 23 року а, і вона там посіла топ-1 типу на Godreads Choice Award типу на Годрійці вона зайняла перше місце ось там 400 тисяч голосів блядь. Типа на другому місці 33к яка Бебра, Ерагон, треба буде подивитися, треба потрібно вибрати, бля, 690 гривень, ніхуя, бля. Ну коротше, я потім буде вільний час, я подивлюся, які є варіанти. Ну, типа, два варіанти, які в мене є вдома, їх потрібно було б теж б прочитати, було б класно. Бо я не люблю, щоб і, ще, знаєш, купляти книги, коли, блядь, в мене ще не прочитані. Бо, типу, нахуй я їх купляв, щоб потім їх колись-колись прочитати. Теж таке. Або буду сам може їх читати. Поза Етерон. Оце, оце от, от супер-карховийний варіант. Її дуже хвалили. Прямо люди кайфували. Фентезі, роман, дракони, Типа тобто ахуен New adult? чотки від 18 до 25 років максимум 30 протагоніст від 18 до 25 років як ми типу, прямо ну коротше то вже то вже то вже потім нам цю що треба читати чи тут три стрима мабуть що, продовжимо. Ті, хто зараз прибували до Сторожової гори, з усіх Сполучених Штатів не були туристами. Вони прибували автівками, вони прибували автобусами, вони прибували залізницею і пішки. Деякі прилітали, Літіли вони невисоко і тільки затемно. Глупої ночі, однак усе одно летіли. Дехто прокладав собі шляхи під землею. Багато хто автостопом. атостопом, бендежичи далекобійників і простих туристів на власних машинах. Ті, хто мали автівки, легкові чи вантажні, пізнавали тих, хто не мав, на узбіччі, у, у придорожніх кафе чи на станціях і відвозили їх. Втемнілими і припорошеними вони прибували до підніжжя Староживої гори. Вони зводили погляд на стежку, що зміюлися між дерев, і бачили, або уявляли доріжки, садочки і струмочки Роксіті. Вони почали пробувати рано вранці. Друга хвиля приїхала на, смер... на смерканні, і ще кілька днів їх потік не, не припинявся. Потовчений трейлер з'їхав на узбіччя, і з нього вийшли кілька обтріпаних з дороги віл та русалок з розмазаних макіяжем, стрілками на панчохах, напряклими повіками і втомленими, втомленими обличчями. У гайочку біля підніжжя пагуба, Підстаркувати вампір запропонував цигарку Мальборо, здоровенні, подібні істоті. Тіло, якого вкривало лише сплутана помаранчева шерсть, та з удячністю прийняла цигарку. Та з, уждя... та, з уз... у... та з удячністю прийняла цигарку, і вони мовчки покорили вдвох. Семеро так китайських чоловіків і жінок вийшли з Тойоти Превія, яка зупинилася на узбіччі, впадало у вічі те, якими чепорними та охайними були вони та їхні темні костюми, які прийнято носити серед дрібних чиновників у деяких країнах. Один з них мав планшет зі списком, з яким, звір... з яким звірявся, поки вони виймали з багажника великі торби. В таких сумках, зазвичай, перевозять приладдя для гольфу, але цього разу там були мечі, гравіювання і лакованими рукоятами. Різбені палиці і дзеркала. Зброю розподілили, звірили зі списком розписали за отримане. Знаменитий у минулому кукомік, що, здавалося, помер ще у 1920-х роках, вибрався з даренчливого автомобіля і роздягнувся. В нього були козлячі ноги і коротенький хвостик. Приїхало четверо усміхнених мексиканців, вони мали чорне, дуже лискуче волосся, і вони сьорбили по черзі з пивної в коричневому паперовому пакеті там була гірка нас Максуміш на товченого шоколаду, алкоголю і крові, дрібненький темнобородий чоловічок, у припорошеному чорному капелюсі, з-під якого кучерявилися пейси, і в молитовній шалі з торочками на плечах пройшов із полів пішки. Його супутник відставав на кілька кроків, удвічі вищий, зі шкірою світло-сірого кольору, ніби добірна польська глина, а на чолі в нього було вкрабоване слово, що означало «правда». Вони прибували і прибували. Під'їхало таксі і підвезло кількох ракшасів, демонів з Індостану. Ті розсипалися довкола підніжжя, парока і безумовно вітричались на людей, доки не примітили маму Джі. Її очі були заплющені, а уста вимовляли німу молитву. Крім неї, вони тут нікого не знали, та все одно боялися підійти, згадуючи битви минулого. Її руки перебирали на з черепів довкола її шиї. Її коричнева шкіра, темнішого, чорнішого, ніби гагат, набила обсидіанового кольору зі скляним полиском. Її губи кривилися, зуби загострювалися, ніби кінжали, і тут вона розплющувала усі свої очі. Прикликала ракшася до себе і привітала їх, немов власних дітей. Бурі, що останні кілька днів лютували на північ і на схід, від цього місця не послабили відчуття тиску і напруги в тутешньому повітрі. Місцеві прогнози погоди повідомляли про циклони. Смерчі області високого атмосферного тиску. Дні були теплими, але ночами ставало мизивно. Давай, серйоз, давай. Вони збиралися в неформальні групки, іноді за країною походження, часом за расою, подекоди за темпераментом. Декого об'єднав біологічний вид. Усі були стривоженими та втомленими. Деякі заводили балачку. Зрідка чувся сміх, стишений іначе випадковий. По колу передавали пиво в бляшанках. Через луг прийшло кілька місцевих чоловіків і жінок. Їхні тіла рухалися у незвичайний спосіб. Коли вони розтуляли роз, е, рота, то їхніми устами промовляли лоа, що їх осідлали». Високий чорношкірий чоловік говорив голосом папи Легби, що відчиняє ворота. Барон Субота, грудунський володар смерті, правував тілом до дівчинки Готки з Чатануні. З, здається, він обрав її тільки за чорний шовковий циліндр, що перекособочено вінчав її темне волосся. Суди? Ти зареєструвався? Добре. Тепер чекай е, на пошту повідомлення... Там додаткові інформації може бути. Зараз можна відсказати, яка повинна бути. Доброго дня для реє... для завершення процедури реєстрації весілів прохання підписати за допомогою КЕП у разі реєстрації через DiaSharing. Підпис має бути накладений виключно через дієпідпис. ПІДПИС. Та надіслаті у форматі P7S нам наступні документи. Опитувальник FM у форматі PDF у додатку, пакети документів на відкриття рахунку у додатку, пакети документів для укладання генерального договору. Четверте, паспорт в дужках, довідку про місце реєстрації, якщо у вас паспорт, вигляді АІТ-картки та ідентифікаційний код у форматі PDF або у форматі P7Y p 7 у разі заповнення анкети через DSharing у додатку. Ну, коротше, вони тобі присилають е 5 файлів і ти потрібно їх підписати. Ну, в мене в 5, бо в мене паспорт книжечка. Я olд. Оце вони на, на пошту напишуть. Та, будь ласка, нема за що. Потім можемо онлайн, наприклад. Не знаю. Ну, післязавтра, наприклад. Завтра. Подивитися, як там все відбувається, і можу провести онлайн курс, як то робити. Як купувати, як вибирати. Можу навіть порахувати, який буде вигідніше буде брати. Вона говорила не власним дівочим голосом, а оксамитовим голосом барона. Смалила велетенську сигару. І командувала отримав Геде Лоа померлих. Геде, в свою чергу, посілує е, тіла трьох братів середнього віку. Вони озброїлися пукавками і, безперестанку, переповідали неймовірно масні жарти, настільки непристойні, що ніхто, крім них не сміявся не можна запис робити як інструкція? А ні, а ні. Це тільки ті, хто буде один раз. Ну, можемо зібратися в дискордіку наприклад, е щоб це не стрімити, а просто в дискордіку локальненько. Хто там захоче цим позайматися, якщо само комусь потрібно Там нічого страшного е страшного. Фу, блядь, складного нічого не немає. А це як варіант для тих, хто починає інвестувати. Це найкращий варіант, щоб сформувати хоч якийсь собі капітал, як е резервну подушечку і високоліквідний доволі. І плюс е на даний час в гривні особливо якщо в тебе всі розрахунки в гривні, ти нічого не купляєш за долари то це гарний варіант тобто, якщо в тебе снота, наприклад тобі потрібно потити за квартиру там наприклад оренду чи якісь послуги комунальні то завжди в тебе ці гроші вони в гривні тим паче типу є єдине що що інфляція кушає але зараз так як ставки дуже великі а інфляція ну, менша Типу то це приємно. Втім, самі вони не відмовляли собі в задоволенні, хрипко і часто пореготати із власних анекдотів. Дві невизначеного віку жінки з народу Чіка Мога у поплямлених мастилом джинсах і потертих шкіряних куртках розгулювали околицями та спостерігали за цими приготуваннями. Іноді вони тицяли пальцями і сміялися. втручатися в конфлікт вони не збирались. Округий місяць викотився на сході. До повній йому бракувало дня. Здоровенний червоно-помаранчевий диск завис примісінько над пагорбами і затолив собою півнеба. Але що далі він плив небом, то меншим і бідішим ставав, доки нарешті не завис високо-високо-маленьким ліхтариком. І залюднено було там, і забралося там, коли підніжя Сторожової гори у місячному світлі, юрба і чекала. Тайм Скіп. Лору мучила спага. Дехто з живих палахкотів у неї перед очима спокійним світлом, ніби свічка. Інші палали немов смолоскипи. Завдяки цьому їх легко було знайти чи уникнути за потреби. Тінд же там, на дереві, палав по-своєму сяїв ні на кого не схожим світлом. Того дня, коли вони гуляли і трималися за руки, вона картала його за те, що він не живе. Певно, вона сподівалася викрасити в ньому якусь іскру непід... непідробного почуття, сподівалася побачити, що була заміжня за справжнім живим чоловіком. Усе дарма. Вона пригодувала, як вони йшли поряд і як їй хотілося пояснити йому, що ж вона має на увазі. А тепер, помираючи на дереві, тінь був цілковито живий. Не спостерігали за ним. Його життя гасло. І він був концентрований на справжній. Він попросив її побути поруч, залишитися на всю ніч. Він пробачив її. Здавалося, вона її. Е, він її пробачив. Це не мало значення. Він змінився, і вона знала тільки це. Кін сказав їй піти до фермерського будинку, хтось дасть їм води. А будівлі, У будівлі не світилося, і вона не відчувала там нікого. Але він пообіцяв їй, що про неї потурбується. Вона штовхнула двері. Ті відчинилися, голосно заріпівши іржавими завісами. Щось у її лівій легені ворушилося, звивалося і роїлося, і вона закашлялася. Лора зайшла до везенького коридора, майже перегородженого високим запелюженим фортепіано. Будинок усередині пахнув старою пліснявою. Вона протислася повз фортепіано, штовхнула ще одні двері і опинилася в старомодній вітальні, набитій ветхими меблями. На камінній полиці. Вгоріла газова лампа. В камінні тліло вугілля, хоч зовні Лора не бачили диму і не відчувала жодного запаху. Камінь ніяк не розганяв прохолоди, що приймала Лору в цій кімнатці, хоч вона розуміла, що холодно їй могло бути зовсім не через температуру повітря. Смерть боліла Лорі. Боліли переважно відсутні речі, ті, яких вона більше не мала. Пекуча спрага висушила кожнісіньку клітину її тіла. А холод з хісток не могло прогнати жодне тепло. Іноді вона ловила себе на думці, що тріскотливий триско... вогник багаття міг би її зігрити, чи може їй стало б тепліше, якщо вона вкрилася м'якою коричневою земляною ковдрою, і чи могло б Холодне море втомувати спрагу? Раптом вона зрозуміла, що в кімнаті хтось є. На старезній канапі сиділи три жінки, що нагадували експонат на якийсь химерній мистецькій виставці. Канапа була оббита потертим бруднокоричним ексамитом, який колись давно, може і сотні років тому, міг бути яскраво жовтим. Жінки носили однаковісінькі тьмяні сірі спідниці і светри. Їхні очі сиділи дуже глибоко. А ще а шкіра була геть білою, ніби свіжої кості. Та жінка, що сиділа з лівого боку канапи, була гіганткою чи майже гіганткою. Та, що сиділа справа, була лише трішки більшою за карелицю. Жінка посередині була, напевно, Лориного зросту. Вони слідкували за Лорою поглядом відтоді, як вона зайшла до кімнати, і мовчали. Лора не здогадалася б, що там хтось міг бути. У неї вніздрі щось завовтузилося і обірвалося. Лора понижпирила в рукаві, витягла на і висікалася. А тоді зіжмакала і викинула шмат тканини разом із містом у вогонь. На вигілля, а тоді видивилася, як носовичок чорніє. Корчиться на вигіллі і стає помаранчевим мережем. Вона дивилася, як личинки снують у вогні. Коричневіють і, згортають. Коричневіють і згорають. Тоді вона повернулася до жінок на канапі. Жодна з них і на волосок не зрушила з місця. Вони тільки стежили за нею. «Доброго дня, це ваша ферма?» – поцікавилася Лора. Найбільше з жінок кивнула. У неї були червоні руки і байдужі вирособичі. «Тінь! Це хлопець, якийсь там, якийсь там висить на дереві. Мій чоловік. Він сказав передати вам, що просить у вас дати мені води». Щось велике завершилося в неї в кишках. повернулось, а тоді затихло. «Тепер?» – кивнула найменша жі... з жінок. стала з канапи, поки вона сиділа. Її ноги не тратувалися підлоги. «Жінка?» – «Подріботіва з кімнати». Лора чула, як відчиняються і зачиняються двері по всьому будинку. Тоді з надвору почулася вервичка скрипучих звуків. За кожним скрипом чувся сплеск. Маленька жівка повернулася швидко. Вона несла коричневий глиняний глечик з водою, акуратно поставила його на стіл і, повернувшись до канапи, підтягнулася, зв... е... звиваючись, вибралася на сидіння поруч із сестрами. «Дякую». Лора підійшла ближче до столу, розвернулася за склянкою чи гарнятком. Але нічого такого не, не запримітила, тому просто підняла глечик. Він був важким, ніж здавався на погляд. Вона була ідеально прозорою, вода була ідеально прозорою. Вона піднесла глечик до губ і почала пити. Вода була холоднішою, ніж на лорену думку. За меглі могла б бути рідка вода. Ця вода проморозила лорені зуби, язик і став хід, але жінка пила і не могла спинитись, а крижаний холод розповзався по її тілу до штунка, до нутричів, до серця і вен. Вода розтікалася всередині. Лора подумала, що п'є рідкий лід. Коли глече крафтово спражнів, вона здивовано поставила його назад на стіл. Жінки спостерігали за нею, не виказуючи жодних емоцій. З часу власної смерті Лора не знала метафор. Речі або були, або ні. Але тепер, дивлячись на жінок на канапі, вона подумки бачила з суддів. Науковців, що спостерігали за лабораторною тваринкою. Несподівано її стали бити дрижаки. Вона спробувала спратися на стіл, але той вислизав, ніби навмисне уникаючій долоні. Коли вона нарешті знайш... знайшла рукою дерево, її знудило. З неї виверталися жовч і, формалі... і формалін, черва і личинки. Сфінктери ослабилися, її пронесло, вона мочилася, її тіло різко гвалтовано виштовхувало усе чужорідне. Якби вона могла кричати, то закричала б. Але тут вона несподівано і сильно вдарилась об запорошені дошки підлоги. Якби вона дихала, дихала то цей удар, певно, вибив би з неї дух. Час перебігав її тілом і крутився в ній, ніби піщаний вихід. Свідомість запустили тисячі спогадів одночасно. Ось вона, мокра і смердюча, лежить на долівці фермерського будинку. Ось вона загубилася в супермаркеті перед різдвяного тижня, а її батько десь заподівся. Ось вона сидить у барі в мексиканському ресторанчику, замовляє полуничний дайкірі і роздивляється хлопця, який прийшов на побачення на осліп. Похмурий і здоровило, але невинний, мов дитина. І розмірковував, як той цілується. І ось вона в машині, що перевертається і ковзає по заведенілий дорозі. Але робів вона на вухо. Аж доки металевий парканчик нарешті не зупиняє рух машини. І ті, хто були всередині, продовжують ходити вперед. Вода часу, яка тече з джерела долі, з керниці Урт не жива вода, не зовсім жива. Але вона живе від коріння світового дерева. Іншої такої води немає. Лора прийшла до тями. Порожній кімнатці фермерського будинку. Вона тремтіла, а її подих дімався в повітрі парою. На тильному боці долоні була подряпана волога, черновинувата від свіжої крові. Вона знала, куди їй йти. Вона пила воду часу, що текла з джерела долі. Вона побачила гору в своїй свідомості. Вона лизнула ранку на тильній стороні долоні, зачудувалася, сплівочки свини на шкірі і вирушила дорогу. Тайм скіп. Був вогкий березневий день. Не поза зону холодно. А ще шторми. Кілька днів тому лютували у Південних Штатах. Тому справжніх туристів у Рок-Сіті на сторожовій горі майже не було. Різдвяні вогники вже познімали. А до літа і нового напливу, відчу... відвідувачів, було... І нового напливу відвідувачів було ще далеко. Однак там було людно. Того ранку, навіть приїхав цілий туристичний автобус, якого висипала дюжина жінок і чоловів, і чоловіків. Що сяйли бездоганною засмагою і білосніжними усмішками. Вони були схожими на телеведучих, і навіть зараз здавалося, що їх бачиш не перед собою, а на екрані. Обриси цих людей трохи розмивалися в русі. Чорний позашляховик запаркувався біля головного входу до парку, поряд із механічним гномом Роккі. Блять, щось, вибачаюсь, що у мене, що я так за -зати затинаюся, бо це капець. Мене просто після пігулок від, по дерматології, мене, я сьогодні ледь прокинувся, блять, а мені в лікарню потрібно було їхати, що я щось, блять, не можу зібратися, якийсь сонний. капець. Тому сорки. Зараз, одну секундочку, напишу. Ці люди з телевізора зосереджено прогулювалися по Роксіті, зупинялися біля рівноважних каменів і розмовляли між собою приємними, розважливими голосами. Вони не єдині від... відвідали парк. Якби вигляли стажинами Роксіті того дня, то могли б зауважити й інших, тих, хто виглядав як кінозірки, як прибульці з космосу. Як сама ідея людини, що з людиною в реальності немає нічого спільного, ви могли їх бачити. Але навряд чи ви їх взагалі помітили б. Вони приїздили до Роксіті в довжелезних лімузинах і маленьких спортивних машинах. А ще в мінівенах, переростках. Багато хто носив сонячні окуляри, так, ніби вони носять ті окуляри і в приміщенні, і на дворі, не розлучаючись із іншими ніколи. Мигатіла засмагла шкіра, дорогі костюми і аксесуари, усмішки, похмурі погляди. Вони приїздили усіх можливих розмірів, форм, віку і стилю. Їх поєднував спільний, дуже специфічний вираз обличчя. У них усіх на пиках було написано «Ви мене знаєте, чи може...» Ви мали б про мене чути. Такий дружній погляд, що насправді одразу підкреслює різницю, відстань і випромінює певність у тому, що світ існує тільки для них, що їх вміняє, що їх у цьому світі вітають, що ними захоплюються. Товстий пацан рухався поміж них розслабленою ходою людини, яка, незважаючи на цілковите невміння спілкуватися, стала успішною, ніж могла б навіть мріяти. Його чорний плащ тріпотів на вітрі, за стійкою, з, за стійкою з безалкогольними напоями у садочку матінки гуски, Щось кахикнуло, привертаючи увагу. Створіння було величезним. Леза скальпелі їжачилися з його голови і пальців. Обличчя було вкрите похлинами. Воно заговорило в'язким голосом. «Буде величезна битва!» «Не буде жодної битви», – відрізав Товстун. У нас чекає звичайна грьона зміна парадигми. переворот. Ці всі ахарахаїзми типу битва, ніби якісь грьобаний Лаодзи. Вкрита пухлинам містота кліпнула очима і відповіла: Я чекаю. Та роби, що хочеш. закотив очиці товстун. Тоді додав: Я шукаю агента світа, ти його не бачив? Створіння почухалося лезом скальпеля, зосереджено від. Зосережено відкопилило пух, е, нижню пухлину губу, тоді кивнуло. Он там. Товстий пацан вирушив туди, навіть не подякувавши. Істота мовчки чекала, поки малий не зник з очей. Битва все-таки буде, звірилося створіння жінці, яка ніби зійшла з екрану невисокої роздільної здатності і на чиєму обличчя можна було побачити окремі пікселі. Жінка схилилася до нього і співчутливо кивнула. Хочете про це поговорити? Створіння кліпнуло, а тоді почало говорити. Тайм-скіп. Grady Ford Explorer мав умонтовану систему навігації. Маленьку сріблясту коробочку, яка прислухалася до супутників і нашіптувала машині про її місцезнаходження. І однаково Форд заблукав у плетиві плит... сільських доріг на південь... на південь від Блексбурга. Здавалося, дороги тут не, над... не надто звертали увагу на те, що там замальовано на карті чи екрані. Відтак, йому довелося зупинитися у якомусь задуп'ї опустити вікно машини і запитати про дорогу до ферми. Ясен, у білої товстунки, що її волочив за собою, вовкодав на ранкову прогулянку. Вона кивнула, казала кудись рукою і заговорила. Він сказав красно дякую, хоч не зрозумів геть жодного її слова. Підняв вікно і поїхав приблизно у вказаному напрямку. Проїхав ще 40 хвилин, виїжджаючи з однієї сільської дороги на іншу. Кожна нова дорога Дарувало йому надію, але, зрештою, приносило тільки розчарування. Грат закусив нижню губу. Я застарий для цього лайна, заявив він уголос. Фраза звучала немов кіноштампний штамп, і град це розумів. Йому скоро 50. Більшість свого трудового тижня він працював у таких установах, що їх знають тільки за абревіатурами, чи полишив він роботну державу з десятків років тому на користь приватного сектору, чи ні. Це питання радше точки зору, а не конкретних фактів. Хтось міг погодитися з цим твердженням, хтось ні. Однак, лише дивані експерти, що потріскували в корилках і на кухнях, могли наполягати на якійсь на різниці між державними і приватними у цих справах. Він вже дійшов до краю і готовий був махнути рукою на ту ферму, коли це виїхав на пагорок і побачив намальовану вручну знак на воротах. Як йому і казалося, там було просто написано «Ясен». Він припаркував Форд Експлорер, вибрався з машини і розплутав дріт, що тримав е, стулки воріт. Тоді вліз назад у машину і заїхав на територію ферми. Це ніби варити жабу, думав він. Спершу саджає жабу в прихолодну воду і аж тоді вмикає вмикаєш газ. Поки жаба помі... е, помітить, що щось не те, вона вже звариться. Світ, у якому він працював, був надто химерним. У нього під ногами не було тверді, не було тверді. в каструлі несамовито кипіла вода. Коли його перевели до агентства, все здавалося дуже простим. Зараз це не те, що бускладнилося, стало надто чотирнацьким. Він сидів у кабінеті агента Світа у другій ночі і слухав, що має робити. «Вловив?» – перепитав агент Світ, коли передавав йому ножа в темній шкірені піхвах. «Відріж мені гал… Е, галузку. Достатньо десь метра». Не треба довшої. Так, точно, підтвердив він. А тоді перепитав. А чому я повинен це робити, пане? Бо я так наказав, сухо відрубав агент світ. Знайди дерево, викини наказ. Перевези мені цю річ у чанта та, -та ногу. -ну Притьом, притьмом. А що з тим мудивою? Стінню. Якщо побачиш його, то просто уникай. Не зачіпай його. Взагалі не виговори з ним. Не звертай уваги. Ще б реклала, аби ти з нього мученика зробив. Наш пан на гру не передбачає мучеників, і він розтягнув пошрамовані губи в посмішці. Агенцвіт любив усміхатися і жартувати. Агенград вже безліч разів помічав цю його рису. Зрештою, в Канзасі той дуже розважився, прикидаючись водієм. Але ж якщо, жодних мучеників гради. Град кивнув, взяв ножа в піхвах і заштовхнув гнів, який кипів усередині, якомога глибше. Не невездотіння стало частиною градового його єства. Засинаючи, він бачив похмуру речистоті обличчя, і цю його усмішку, в якій, не було усміх, в якій не було усмішки і за яку так хотілося врізати йому в живіт і навіть у вісні град відчував, як щелепи стискаються, як тягне у скронях, як тягне у скронях, Як внутрішні аж пише від цієї ненависті. Він вів свій форд експлорер. По лужку повз покинутий фермерський будинок, перетнув місточок і побачив. Дерево Запаркував машину трохи віддалік і заглушив мотор. Годинник Годинник на панелі приладів показував 6.38 ранку. Град залишив ключі в машині і пішов до дерева. Те було величезне, здавалося воно існує у якомусь власному окремому масштабі. Град не міг навіть приблизитись, приблизно сказати. Було в ньому 20 метрів висоти чи 100. Його кора нагадувала кольором дорогий сірий шовковий шарф. Невисоко над землею висів е, обплетений мотузками і притерочено стовборо голий чоловік. А між коріння дерев лежало щось загорнути в простирадло. Він наблизився і пригледівся. Відгонув простирадло ногою. Награда витращилася в ці ліви в середи. Град думав, що те аж роїтиметься від мух і личинок, але комахи його не зачепили. Від трупа навіть не смерділо. Неміщик мав точнісінько такий самий вигляд, як і в мотелі. Град наблизився до дерева, трохи пройшов навколо товстого стовбура так, аби сховатися від сліпих віконниць фермерського будинку, а тоді рістів у шнани і постяв на дерево. Застимнувши ширку, пішов до будинку, знайшов дерев'яну розкладну лавину, приніс її назад і притулив до стовбара. Відряпався нагору. Тінь беззвольно звіста на мотузках, що прив'язало його до дерева. Дякую. Ти можеш отак от підходити, і тут е туди не повинно бути видно. Закінчується... А ні, ну ладно, тебе буде видно видно. Поставиш просто тут, Юля, на цей, на стіл, я заберу. Дякую. Тінь безвільно звисав на мотузках, що прив'язало його до дерева. Град навіть не був певний, що той, що той ще живий. Тінь і вігрудня не здіймалися, не опускалися. Зрештою, мертвий чи майже мертвий? Яка тепер різниця? «Привіт, мудачі!» – вголос звернувся Град до Тіні. Той не вирухнувся. Тим часом Град дістався до вершини драбини і витягнув ножа. Знайшов невелику гілку, яка мала вдвоєнити пана світа – і ввігнав вістря ножа у те місце, де вона відходила від стовбура. Наполовину відпиляв, наполовину відламав. Дручок вийшов десь за три чверті метра завждовськи. Він сховав ножа назад у піхли, тоді почав спускатися драбиною, порівнявшись із тінню. На нить призупинився, щоб сказати: Господи Ісусе, як же я тебе ненавиджу? Якби він хотів зараз просто виняти зброю і представити того модака, Але не можна. Тож він проткнув гілкою повітря в напрямку повішеника. У цей, майже несвідомий жест Град вклав усю безсилу людь, що зібралося всередині. Він не торкався тіні, але уявив, як тримає спис і протикає його живіт. Все, досить, треба йти, сказав Град голос. Перша ознака божвілля, розмовляєш сам з собою. Він пустився ще на кілька сходнок. Тоді зіскочив на землю, подивився на гілку, яку тримав в руках, і відчув себе дитиною, що грається дрючком. Ніби з мечем чи списом. Я міг би втяти ту гілку звідки завгодно, подумавсь йому. Не конче було одпертися саме до цього дерева, хто був у біса дізнався. А тоді подумав, агент світ у біса дізнався. Б. Він відніс драбину назад до будинку. Здалося, що боковим зором він зауважив якийсь рух, тому зазирнув у вікно, у тьмяну кімнату з прогнивими меблями. І осипаною зі стін штукатуркою. На мить, ніби в, напів... ніби в напісні, йому здалося, що у темні вітальні сидять жінки. Одна з них плела, друга зміряла його поглядом, третя, здавалося, куняла. Жінка, яка витрещалася на нього, раптом посміхнулася, і ця посмішка ніби розвітнула обличчя надвоє, перекреслила від вуха до вуха. Тоді вона пальцем торкнулася шиї і повільно провела кінчиком від краю до краю, а тоді. Видіння, яке тривало якусь секунду, зникло, і перед ним знову була порожня кімната з переламаними меблями і мухами, що обсіли, засохли, брудні плями на стінах. Там нікого не було. Він потер очі. Град повернувся до Форда. Град повернувся до Форда-Експлорера і заліз усередину. Жбурнув гілку на білу шкіру пасажирського сидіння. Повернув ключ запалювання. Годинник на панелі приладів показував 6.37 ранку. Град спохмурів і звірився з годинником на зап'ясті. Той стверджував, що зараз 13.58. О, супер, подумав він. Пробув на тому дереві або... Дякую. Пробув на тому дереві або вісім годин, або мінус одну хвилину. Але потім він заспокоївся. Це ж треба, щоб так співпав, щоб обидва годинники зламалися. А з тіні на дереві потекла кров. Рана з'явилася у нього на боці. Кров сочилася густа, темна і тягуча мов патока. Тінь не вирохнувся. Якщо він спав, то не прокинувся. Тайм-скіп. Медуза. Як вам поточний розділ розгортається? Так, я трохечки перепочину покриву, вона щось... Е горло болить. І, і повинно бути вже... Цей... Чайвачок зараз трошки охоронний. Я по-по-по... Поп'ю трохи. Як у вас сьогоднішній день взагалі як працюється? Робота є, бо я майже мам мачуто все робив, то в мене буде 2 дні якогось мікрочіла. Ну, може ще завтра попрацюю десь трохи. Бо все нам вйобувати не дуже хочеться, бо рік не піднімали зарплатню. Тому навіть на 5% щоб компенсувати, блядь, цей, як його там, інфляцію. Ти працюєш в очабрах? Чи ти просто кажеш? Робота. Ні. Як тобі? Ти слухав цей розділ? Чи ти так, чисто тобі... Я Не надивав не, не час на роботу. Зрозумів. Это то, что я читал зараз. Блядь, я кудись проебался сильно. А, вот все у меня нормально, закладочка есть. Ну так, честно, слушаю раздел книжечки. так, чиста люкеш. І все. Так, мене не прийшов вже на ICU, бля, поповнення? Чи так і не прийшло? Я поки відповім, блядь, по роботі, бо... заїбуть. висадів понял. ти так чисто е, як там е, слухаєш е, на парі мене на фоні щоб я там щось пукав до на фоні нормально ну може я тобі хоч розслабляю тебе твій, твій мозок на парі хоч так дякую це одно приємно це теж Чіл тотальний. О, це я розумію. Е, як там? Це успіх моїх етерів. Чил. Бо я ж типу я взагалі, ж, тіпо, я б це отстрімлю. Так би я може би в день не запускався, але так як я сам хочу і почитати, у тебе такий голос спокійний. Уф. Баля. Шишка дибом. <гум> ну це ж такий, типу триллер книжечка. І так я спокійно читаю, монотонно щоб тебе, як там, е у люлюкою. Як буде, е-е, тебе на парі. Божі бо ген хуяре чулол. 185 глядачів в день. Не тіма, блять, хуярить. <клух> Містер розкидання, блять, цих навгарибочків. Містер грибочок. Десять приприйні хуя. Хуярить. украинскую пиздец это хринж ебаный бо мне мама колыбельная на русском пела а ты чабра знаешь хоть одну колыбельскую украинскую тебе мама мате колыбельскую украинскую пыла пыла кажу Співала. Ну я знаю щось там про... Е все дуже розмито. Ну все одно в мене якісь скорий типо... Спи моя рада всю сні, блядь, і ще якийсь... Е Набачок, а то укусить лачок, блядь, щось таке. Сонце сідає, ніч наступає, Спів соловейка чути у гай. Дрімають вікна, Хатинче пурненьких Десь чути пісню дитини маленькій. Спи, моє любе, сил набирайся, Спи і до ранку не просинайся, Сон твій спокійний. Я охороняю, бо щастя більшого за тебе не маю. Люлі, люлі, люлі, люлі, Я вже й не знаю снів тих чарівних, Роки, як свічка, швидко згоріли. Щасті ніколи мені в житті не жити, Щастя твого можу тільки радіти. Ніч опустилась, чути у гаю, Як Соловейко пісню співає, Наче в долонях стискає серденько, Так лисково дитині маленькій. Як вам? Нормально? Або повішу я колисочку, та й на калиночку Буде вітер колисати мою дитиночку Буде вітер колисати, пташечки співати Буде, буде моя дитиночка в колисочці спати Повішу я колисочку на вербу, на вербу чи вітер поколише, поки яся верну Гойда, гойда, гой, ніченька іде, діточок малих, спатоньки кладе, під вікном тремтить, вишенька. вишенька мала, в хатку проситься, бо прийшла зима. Гойда гой, очка заплющи, очка заплющи, с ні щасливому зорієшся ти. Йди до хлопченя, Люба, вишенько, в колисочці вам буде тепленько. А це треба знати як воно. Котику сіренький, котику маленький, котку волохати, Не ходи по хаті, не ходи по хаті, Не буде дитяти, дитя буде спати, котик воркотати. Єба, тімба. Я б любил вам колиски нахуй співати. Оце вона. Котику сіренький. Ну, люрить. О, Десь різисти. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. Звідки це музика? А, це звідси, це з вуду. Котик викотати. Будемо ми спати. Єбали гуси. Ваше гадюк, блядь. Ой. Ану, виходимо з люрка. Мари вкривали верхівку сторожової гори. Пасха сиділа трохи осторонь від юрби, що, що зібралося коло її підніжжя і милувалася сходом сонця над пагорбами. Неосвідломаними рухами вона торкалася пальцями правої руки татуювання, Віночка синіх не забуду, що оповів її лівий зап'ясток. Прийшла і минула ще одна ніч, нічого не трапилось. Люд усе прибував по одному, по двоє. Ця ніч принесла... Кількох з південного заходу, зокрема, двох юних хлопців, кремезних як яблунки, їхнього супутника, що найбільше нагадував відрізану голову розміром з невелику автівку. Вона так і не змогла роздивитися. Трійця розчинялася в гаю, біля підніжжя гори. Їх ніхто не чіпав. Здавалося, ніхто із зовнішнього світу навіть не помічає їх. Туристи в Роксіті зараз, певно, кидають четвертаки у стаціонарні біноклі. Наводять їх примісінько на імпровізований табір коло підніжчя, на новоприбулих і не бачать нічого, крім дерев, чагарів і каміння. Вона відчувала запах вогнища, на якому куховарили. Прохолодний світнковий вітер доносив аромат бек бекону. В іншому кінці табору хтось пронизливо заграв на губній гармошці. І вона мимоволі всміхнулася. В наплічнику вона мала книжку, в паперовій обкладинці й чекала. Доки розвидниться достатньо для читання. У небі під самими хмарами зависли двідцятки менша і більше. Ранкує вітер, дмухнув її в обличчя і обсипав дощовим бризками. З табору вийшла боснога дівчини і попрямувала до неї. Зупинилася коло дерева, задерзла спідницю і присіла. Коли дівчина закінчила свої справи, Пасха їй помахала та підійшла бище. Доброго ранку, пані. Скоро почнеться битва, привіталася дівчина. Кінчик рожевого язика позирав з за пурпурових вуст. Шкіряною стяжкою до її плеча кріпилося вороняче крило, а на шиї висіло намисто з воронячих лапок. На руках вона мала татуювання, сині лінії, візерунки і вигадливі вузли. Звідки ти знаєш? Я Маха, один з ликів Моріган, вишкірилася дівчина. Коли насувається війна, я чую її запах, я богиня війни, і я передрікаю. «Що сьогодні пролється кров?» «Он воно як?» «А ось і гості!» Пасха стежила за, ми, е, за меншою цяткою, яка ринула з неба вниз, у їхньому напрямку Ніби Камінь. «Буде битва, і ми вб'ємо вб їх, усіх і кожного», – продовжувала дівчина. «Візьмемо їхні голови за трофеї, а їхні очі та трупи дістануться к рукам». Цятка в небі перетворилася на птаха. Той розправив крила аби осідлати прохолодний ранковий вітер десь там, у височині. Пасха схилила голову. Це якесь приховане знання богині війни? Хто кого переможе? Кому дістанеться чия голова? Та ні. Я тільки передбачую саме Ось і все. Але ми переможемо. Хіба ж ні? Повинні перемогти. Я бачив, що вони зробили з усе батьком. Тут або ми, або вони. Так. Думаю, так. Дівчина знову сміхнулася. В ранкових сутінках і пішов назад до табору. Пасха опустила руку і торкнулася зеленого пагінця, що стрічав із землі, ніби гостре лезо. Від її доторку пагінець виріс, розправився, викрутився, перемінився, і ось під її долоні постав зелень кавий тюльпан. Коли сонце зайде, квітка розпуститься. Пасха поглянула на сокола маєш які справи? Сокіл покоржав над головою Пасхи на висоті десь за 5 метрів. Тоді повільно спустився до неї і призимився неподалік, подивився на неї божевільними очима. Привіт, гарнюсику, ну покажи мені, пташе, як насправді виглядаєш. Сокіо нерішуче пострибав у її напрямку, а тоді раптом це був уже не Сокю, а юнак. Юнак звів на неї погляд, а потім знову втупився у траву, вичавив із себе тільки одне. Ти? Його погляд блукав де завгодно травою, небом, чагарнями. Чагарами, на ній не спинився. Я? А що? А що я? Ти? І знову замовк. Здавалося, він не міг зібрати думки докупи. Його обличчя кривилося у дивних гермасах. Задовго пробув птахом, подумав вона. Забув, як воно, бути в людській подобі. Вона терпляче чекала. Зрештою, він запитав: Підеш зі мною? Може й піду, а куди? Чоловік на дереві, треба йти. Примарна рана на боці. «Спершу сочилася кров, тепер вже ні. Мабуть, він мертвий. Взагалі-то, тут у нас війна, я не можу просто так втекти». Голий юнак промовчав, тільки переступав з ноги на ногу. Наче був непевний у своїй власній вазі. Наче звик балансувати на хитких гілках чи лягати на вітер, а не стояти на твердому і незмінному ґрунті. Тоді сказав, якщо він піде назавжди, буде кінець. Але битва. Якщо ми його втрачаємо, тоді все одно хто переможе». Вже буде без різниці. Цей юнак мав такий вигляд, ніби найбільше на світі зараз йому потрібна тепленька ковдра, горнятко-солодке кави, і людина, яка обніматиме його, колисатиме і вислуховуватиме його маячню, аж доки до нього не вернеться глуст. Він не знав, куди подіти руки, тому вони нерухомо висіли уздовж тулуба. Де він? Десь поруч? Чоловік подивився на тюльпан, тоді повільно похитав головою. Далеко звідси. Ну, але я потрібна тут. Не можу просто звалити. І взагалі, як я маю туди їстатись? Якщо ти забув, я не вмію літати так, як ти. Не вмієш, погодився Гор. Тоді похмуро глянув до гори і показав на іншу пляму, що кружляла над ними. А тоді ринуло дониз із темних мар, збільшуючись. А от він уміє. Тайм-скіп. Мені вже година каже, щоб я встав, блять. Сидяча жопа. але треба трошечки горло-горочко змочити. Минуло ще кілька безгуздих годин за кермом, і агент Рад уже ненавидів GPS не менше, ніж ненавидів тінь. У, цей, у цій ненависті одначе не було пристрасті. Він думав, що складно знайти дорогу до ферми. І великого ясного. Виявилося, що знайти дорогу від ферми складніше у крат. Здавалося, Куди б він не повертав, куди б не спрямував автівку вузькими битими шляхами, сільські дороги Вірджинії... Зараз секундочку, щоб я бачив, як тут по голосу. Сільські дороги Вірджинії, певно, починалися як оленяча чи коров'ячі стежки. Він усе одно. Він усе одно повернеться на це місце з воротами і намальованими вручну написом ясен. Казна що, йому треба всього на всього відтворити свій шлях сюди, просто повертати ліворуч там, де він повертав праворуч, і навпаки. А він же саме так і робив минулого разу, і знову опинився тут, коло чортової ферми, вже вкотре. Над ним купчилися важкі дощові хмари. Денного світла ставало менше, ніби не ранок зараз, а збирається на вечір. А йому ж іще їхати і їхати. Таким темпом він ніколи не достанеться чатануги до обіду. Мобільний незмінно скаржився, що ваш телефон поза зону досяжності. Паперова мапта, що Їгра тримав у бардачку, показувала тільки головні дороги, швидкісні траси і шосе. Так, ніби поза ними нічого не існувало. Довкола не було нікого, хто міг би підказати, куди їхати. Будинки ховалися далеко від доріг. Вікна не світилися. Бак скоро спорожніє. Він почув горкотіння далекого грому, і перші крапини важко застукатіли по вітровому склу. Тому коли гад побачив жінку, що крокував узбіччям, то зрозумів, що мимоволі сміхається. «Слава Богу!» – сказав він у голос, і під'їхав вище. Опусти віконце. «Пані, я перепрошую, я забликав. Можете підказати мені, як звідти дістатися до 81-ї траси?» Вона уважно Крізь відчини пасажирське віконце і відповіла Знаєте, навряд чи я зможу вам пояснити, але покажу, якщо хочете. Жінка мала бліду шкіру, а її мокре волосся було довгим і темним. Сідайте, а Генград ні на мить не завагався. У першу чергу нам треба знайти заправку. Дякую, а ви мене підкинете, куди мені треба? Тоді сіла до машини і глянув на нього фантастично блакитними очима. Ой, у вас тут якась гілка. Просто закиньте її на заднє сидіння. Вам куди? Пані, якщо ви допоможете дістатися до автозаправки і на трасу, я відвезу вам примісненько під двері вашого будинку. Дякую, а мені здається далі, ніж вам. Якщо просто довезете мене до траси, буде добре. Може, далі мене підвезе далекобійник. І вона всміхнулася кутиком рота. Від цієї усмішки вона мала дуже відважний, рішучий вигляд. І саме від неї гратор став остаточно. «Пані, зі мною ви поїдете з більшим комфортом, ніж будь-який деликобільник може вам запропонувати». Він відчув запахи парфумів. Важкий, насичений, але приємний аромат магнолі і бузку. «Я їду до Джорджії. Дорога далека. Мені якраз треба до Чатанугі. Я вас вестиму, поки нам по дорозі». «Ага, а як вас звуть?» «Мак», – відповів Гендрад. Коли він знайомився з жінками у барах, то часом додавав. А ті, хто мене знають вище, кличуть мене біг-маком. Але сьогодні це було зайве. попереду довго дорога. І вони ще поговорять. А вас? Лора. Що ж, Лора? Я певен, що ми потеврошуємо. Тайм-скіп. Пару сьорпчиків. Чаю. Товстий, товстий пацан агента світа товстий пацан зустрів агента світа у веселковій кімнаті. Над доріжкою було зведено стіни і дах із вікнами, що мали з червоного, зеленого і жовтого пластику. Той нетерпляче крокував від вікна до вікна, визирав назовні. Золотий краєвид червоний краєвид, зелений. Пан світ мав короткі радувати волосся і носив пальто. Бербері, Товстун прокашлявся. Світ звів на нього погляд. Перепрошую, агент світе? Так, слухаю. Все за графіком? У Утовстуна пересорокло в горлі. Він облизав губи і сказав. Я про все домовився. Ще чекаю на підтвердження щодо гелікоптерів. Вони будуть тут, коли стануть нам потрібними. Добре, кивнув товстий малий. Добре. Він мовчки стояв і не йшов. На чолі у нього красувався синець. Ще щось? Врешті запитав Агінсвіт. Пауза. Пацан ковтнув і кинув. Так, і ще щось. Ходів би про це поговорити на одинці? Хлопчина знову кивнув, а Агінсвіт провів тосуна до польового штабу вогкої печери з діарамою, на якій п'яні феї гнали самогон через дистилятор. Знак попереджав туристів, що йдуть ремонтні роботи. І вхід заборонено. Чоловіки вмостилися на пластикових стільцях «То чим я можу вам допомогти?» – поцікавився генсвіт. Світ. «Допомогти? Так, нехай. Дві речі? Так. Слухай, по-перше, чого ми чекаємо? І по-друге, друга річ? Складніша. Глянь, у нас є пушки, так, гармати, бомби, справжня зброя. А в них мечі, ножі, молоти і кам'яні сокірі. І ці залізні ломи. Наші чертові бомби самі наводяться на ціль» і ми не будемо їх запускати. «Я знаю, ти вже казав. Я знаю, і без них впорямося. Але, слухай, відтоді, як я замочив ту сучку в лос анджелесі я...» Малий затнувся і скривився. Здавалося, він боявся продовжувати. «Ти збентежений?» «Так, добре слово, саме так. Якась непозбувна бентега. Ха-ха, саме так. І що саме тебе бентежить? Ну, буде битва, і ми переможемо». «І це тебе непокоїть?» Мене це тішить і захоплює. Так, розумію, але вони б і так вимерли. Вони як поштові голуби і тасманські тигри. Хіба ні? Кого вони взагалі грибуть? А так, тут буде різанина, якби ми просто почекали, їх би просто не стало. Ага, кивнув агент світ. Він розрозумів його думку. Товстун зрадів. Тоді продовжив. Слухай, я не єдиний, хто так почувається. Я поговорив з командою. Радіо Модерн. Усі вони хочуть залагодити справу миром. «Біржевики просто хочуть, аби про все подбала невидима рука ринку. Я намагаюся. Січеш стати голосом розуму?» «Так воно і є. На жаль, є певна інформація, до якої в тебе нема доступу», сказав агент Світ і увінчав ці слова кривою, прошамованою посмішкою. «Світе, а що трапився з своїми губами?» закліпав хлопець. «Правду кажучи», – зітхнув Світ, «мені їх зашили. Колись давно». «Вау! Серйозна хуйня! Як омерта!» «Так, типу того. Знаєш, на що ми чекаємо? Чому не вдарили минулі очі?» Товстун закивав. Він вкрився холодом, холодним потом. «Ми досі не вдарили, бо я чекаю на свою гілочку». «Гілочку?» «Саме так, гілочку. І знаєш, що я з нею зроблю?» Е, ні», – похитав головою малий. «Ну гаразд, я запитаю, і що ж?» «Я можу сказати, але потім мені доведеться тебе вбити», – сухо пояснив агент світ. А тоді підморгнув, і розмова між двома човериками... Стало набагато, набагато менш напруженою. Хлопчина захихотів. Тихо. Тихі смішки. Кликва трави десь у глибині його очах. «Хах, ясно, дійшло. Січу». «Дійшло, січу. Технопланета отримала повідомлення. Гучне і чітке. Менше знаєш, краще, краще спиш». «Точно». Агент світ похитав головою. Тоді поклав руку у товстому пацану напище. «Слухай, тобі справді аж так хочуть зізнати?» «Ага». «Що ж, враховуючи, що ми з тобою друзі, ось тобі моя відповідь. Я візьму ту гілочку, кину її над арміями, що вишукуватися одна проти одної. Коли я її кину, вона перетвориться на спис. І коли спис передатиме над рядами воїнів, я гукну. Цю битву я підношу Одіну». «Он як? А для чого?» «Заради влади», – почухав дягін світ «І поживе. Усе разом, розумієш? На результат битви мені пофіг». Мой має, має значення тільки хаос і різанин. Не в'їжджаю, то дозволь доказати, показати. Зараз я зроблю те саме, сказав гінцвіт. Дивися. Одним плавним рухом він видобув мисливського ножа з кишені свого пальта, Барбрі, і встормив дерев'яне лезо у м'яку плоть під нижньою щелепою товстина, а тоді натис, проштовхуючи його в бік мозку. Что там же женька пишет? Что сталося, или что? Пиздец, блядь. Что, ты знаешь, хомяк? Кажем, еще свинка. Ха-ха. У -ха. нас и скидываете хуахуаши. Друзі, добрий день, сьогодні 10 березня, ну Віка мені тут дала таку красуню, каже, це пуговка. Після того, як потримав віглів, будь-то собаки не мав в руках, не знаю, тримає. Подивіться, яка мала. Віка, розкажи, що з неї там. Дівчинка вакцинована з документами 2,5 місяців і вже повністю готова до перелігда в новородину. Вага 400 грамів. Піздець. І це закінчився, та йопта, мать закинчивать и наши тибе музычки включаем у вас смайл Ай, Мікробес. як у тебе справи? Чи ти давно з тимось заходила? Ти чи не хочеш мене слухати? Так, я бачив, що ти скинула. Нам терміновуто треба. Ні, нам терміново то не треба. Цю смерть я підношу Одіну», – сказав він, коли ніж уп'явся в здобич. На його руку потекло щось, що мало бути кров'ю, але нею не було. З-за очей товстого малого почувся тріскотливий звук, ніби закоротило дроти. У повітрі запахло паленою ізоляцією, так, ніби десь перегоріли запопіжники. Товстунчик судомно засмикав рукою, а тоді впав. На його обличчі закарбувалося зачадування і страждання. «Ти глянь на нього, – розслабленно сказав Світ, – ніби сам до себе. Має такий вигляд, ніби рядок одиниць і нулів перед ним перетворився на зграйку яскравих пташок, що поветів і собі геть». З порожнього коридору в скелі не долинуло жодної відповіді. Пан Світ завдав тіло собі на спину з такою легкістю, ніби воно майже нічого не важило. Тоді розчинив діораму з феями, і кинув тіло за фоновий малюнок, прикривши чорним дощовиком. Він вирішив, що позбудеться його увечері, і розтягнув губи у пошрамованій поспішці. Сховати тіло на полі бою – це ж так очевидно. Ніхто й не буде приглядатися. Усім буде пофіг. І на якусь частину запанувала тиша, а тоді грубий, старечий голос, що не належав агенту світу, прокашлявся десь серед тіни, і запитав. «Горнеценький початок, а?» Кінець 17 розділу. Є дві пропозиції. Або я читаю далі, 18 розділ починаю, а він тут доволі таки, мабуть, величенький, 40 сторінок, або подивимося, якісь відосики про Investitions. У мене там є деякі відосики, можемо подивитися. Ну, як деякі, У мене там 50 чимось відосів. Який план, -план більше цікавить? Відоси по інвестиціям? Якісь розумні відосики. Чи. Чи далі читаємо? Принь, прийнь. Далі? Сука. Є ще хтось? Може хтось проти? Ну, ти типу, по як хочеш. Та я ну я так, я то хочу, я і то хочу, і то хочу. Розумієш? Я би і почитав би. Але трохи виповідь. Але і хочеться. І не хочеться. І хочеться і то, і то. Я хочу контент отримувати одночасно. Оце новий відосік. Можемо один відосік подивитися і потім перейти на наступну частинку. Хоча б один. Бо тут в мене великі такі відосіки є. Let's take a look at this. Are you already invest in the new three-fund portfolio or you're invested in a solid position in like the S&P 500 or the total stock market index? And the idea here is that you're probably wondering, how can I add something more to this portfolio to either spice it up or to make it more safe? And that's what this video is going to be all about. In my latest video on that new three fund portfolio, I got a bunch of questions about, okay, this is great, but what do I do next? How can I add to this? How can I make it even better? I'm gonna go over how to add just a little bit more risk for some upside or how to bring it down and how to keep it more safe, especially for those of you that are closer to retirement. Also gonna go over exactly how to pick the best fund for each category. And I'm gonna go over why I'm okay with a little bit of fund overlap, because that seemed to be a common theme with some of the comments in that, comment section. I'm also going to inform you of where Bitcoin or real estate, where that can jump in on this portfolio as well. I'm Nolan Govea. My students call me Professor G, and I made this channel to make investing simplified. And this is just going to be a pretty quick video on some of my thoughts, especially based off of those comments that I did get in that last video. So I can help clear some things up, but this is going to be kind of like office hours, just like at the universities that I teach at when the students want to learn just a little bit more, go a little bit deeper from what the lecture had. They come into my office hours and we discuss. So that's what we're gonna do here today. So I was thinking about this investing style that I love to invest with after a hard session yesterday in jiu-jitsu. And I was just thinking the way to be hey, successful in both of those areas, investing in jiu-jitsu, is number one to be patient. But number two mm -hmm. is to understand that there's different ways the to do things, good. and that's 100% okay. Like I've talked about this man. in many, many videos, but everyone well, should not um, be investing my, uh, the exact uh, same, uh, same way. Investing. You shouldn't invest exactly the way that I invest. So I try to teach you things that are going to give you the strategy to be able to build out your own investing style. That's why when I go over my Three Fund Portfolio, I'm not actually giving you three exact ETFs that you should go invest in. I'm giving you categories and then you can find the ETFs that you think suit that category best. So just as a reminder, that Three Fund Portfolio has a foundational ETF, something like VTI or VU, something that's going to be a very broad total market index. The next mm -hmm. fund is going to be something in the dividend space, something like SCHD or VYM. Again, very, very broad, very safe, has a solid dividend. And then that third category is the growth category. In this category, especially as your base ETF for that category, I do suggest that it be more of a broad growth fund, something like QQQM, SCHG, VUG. And the idea there is that yes, there are going to be some that are better or have been better at least in the last five years, something like VGT. But the problem with VGT as the core in that category is that VGT is purely technology. It's not a broad growth fund. And while yes, it has mm -hmm. been crushing it, it's still not the safest because if technology for some reason were to drop, that whole fund would drop super hard. Whereas if technology were to drop, and you had the growth fund like VUG or SCHG or something, then yes, the technology portion of that ETF would drop, but the other portions, the other sectors within the ETF will keep you nice and safe. We're not just looking at upside here, we're trying to limit the downside. So now that we understand what the three fund portfolio is, or at least the strategy behind it, let's go over the first thing that most people get mad at me for, which is fund overlap. The idea is that I like my new three fund portfolio. Obviously, but the old three fund portfolio, the reason why it was such a good idea is because it had very minimal fund overlap. And for those of you that don't know, fund overlap is just where one ETF has some companies that another ETF has. If one ETF has like 50% of the same companies that this fund over a here has, now you're investing in the same companies, just in two different areas. That's not necessarily a bad thing. I think a Крошевше, що я казав про цей фон про оверлап. Типу, що багато хто хейтиться на це, типу, що у тебе, блять, компанії є там. Але і в одній, і в іншому ETF в тебе є, блять. І там і там Apple, і там і там Google, і там і там Nvidia. в мене особистої думки про це, чи це погано, чи це добре немає, прямо якоїсь конкретної. Тобто, блять, ну оверлаплються, ну і що? Ну, типу, не хоч оверлапис, візьми, блять, якийсь інший фонд, що типу вибувається. Бо до нього, типо, дойбалося, бо в нього там є QQQM, наприклад, і якийсь VU. Е і в тому, і в тому є там, блядь, ну, мабуть, 50% компаній. Окей, не 50, наприклад, 30%, які є і там, і там. Да, в тебе, наприклад, Apple буде, блядь, 20% твого всього капіталу. Ну, окей, там 10, наприклад. Що якщо він проєбеться, то, типо, проєбеться сильно, бо в тебе і там, і там буде падати. Але це ж велика компанія, це ж не якісь там нанокеп кеп пукіч які там, блядь, в них до мільярда інвестицій. Типу, це, блядь, компанія, яка 2,6 трильярда інвестицій. Я думаю, якщо там щось погано, то вони самі розуміють, і вони будуть якось це назад типу, намагатися підвищувати. Много людей думає, Not necessarily, mm -hmm. it's just bad if you think you're investing in two totally separate things, but at the end of the day, you are investing in a little bit of the same thing. So anyway, the old three fund portfolio was such a cool idea because it was investing in regular U.S. stocks, then it was investing in international stocks, so there was no correlation there whatsoever, totally different, and then investing in bonds, which is totally different than the other two. So yes, there was no fund overlap in all three of those areas and very, very diversified. But what I've talked about many times on this channel and what people like Warren Buffett and other very wise investors have talked about is over diversification or just diversification mm -hmm. in general should not be your ultimate goal. I'm not looking to win the biggest award for the most diversified portfolio. I'm trying to get the biggest return possible while also mm -hmm. keeping the most safe. So looking at ETFRC.com, You can use this to try to look at some fund overlap. So if we look at the S&P SPY and QQQ, you can see that there's a 45. Я, до речі, по його техніці, бо в мене було небагато часу, щоб, вибрати цей портфоліо. Я вибрав так, як в нього, що в нього, типу, QQQM, е eh, VU і я взяв, eh, SCHD. Типу, один у мене growth, це QQQM, який в технології, в інновації, там топ-100 компаній. Потім топ 100 дивідендних аристократів, які платять дохуя часу дивіденди і постійно, і не припиняють платити, і ву це S&P 500, який відпрекає S&P 500 індекс, і типу нормально, я в плюсах поки, в загальному. Сент overlap, which again is not the worst thing in the world. You can see the ones that are the most overlapped are things like Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon and Meta which aren't the worst things to be overlapped in. If we look at what the old fund portfolio did with the total stock market index and then an we international can. index, you can see that something like VTI and VXUS, when you put those in, you see that there's a 0% overlap there. So that's just telling you what fund overlap is. You definitely don't want to be investing in the exact same thing in like five different areas of your portfolio and thinking that you're diversified enough and safe enough. You do wanna have some companies and some ETFs that are much different than others. Right now, the most fun stocks out there are gonna be the ones that are high technology, semiconductor, AI, and so you have to be careful because yes, they're crushing it right now, But if that's your whole portfolio and then that were to drop, that's going to be an issue. In my three fund portfolio, the dividend fund versus the growth fund have very little fund overlap because the dividend fund is very safe, very boring mm -hmm. dividend style value style companies. And then on this side on the growth fund, these are the high growing, high accelerating, uh more fun types of companies. And so they're totally different there. But the next question I was getting on that other video was which ETF is going to be best? What about VGT versus QQQM. And again, what I recommend in my three fund portfolio would be to have a very safe and broad fund in each of the core positions. I think that we understand this with the foundational one where you're gonna go to total US stock market or the S&P 500. That's pretty self-explanatory. Same thing with the dividend fund. You're probably gonna go with like an SCHD or a VY. Same thing with the dividend fund. You're probably going go with like an SCHD or a VYM. Those are just like broad, solid, keep you safe, great. мене плюс 214 долларов, типо. Типу у мене сіє сіє SCHD, от цей, він сам більше виріс на 100 доларів, бля. The one that people one have the most tariff. questions on is the growth category because that's the one it right. Це при тому, що я типу коли заходив, я зайшов не відразу ж, типу, на всі бабки, блять, я потроху закидую, закидую, закидую, бо у мене там розблокувалися кошти. Тут я зняв, перевів, тут, тут, тут, тут. Я скептили виводив, бо у мене там були ці, яких там э, стейкінг, типу депозити був. Я там вивев, там вивів, там вивив. І тому у мене потрохи. Тобто, ну, тобто акції піднімаються, я все одно в них вливаю ще гроші. Тобто не так, що у мене там, блять. 100 доларів е, вийшло прямо з самого початку і до кінця. Ні. Типу, акція зросла типу, там на 2% от мене. Вон, саме жорстке в мене зросла Nvidia блядь, на 27%. Я закинув 38 доларів, зараз вона коштує 48. Тобто я плюс 27% залутав. Потім Семі, е, Супер Мікрокомп'ютер. Це е, е, тема, яка... Займається сервним рішенням для Аїшки, він виросло на 15%. Я заробив тут 3,60. Закинули 23 долара. Зараз вже 26,50. Он AMD. Закинули 5 орочку. Зараз закинули 5,05. Це з комісією. Зараз 5,49. На 8% зросла. Тобто саме гавняна в мене акція. Зараз це Apple, блядь. Мені мінус 11. Але це теж це через те, що... Е, як там... Суді, бо антимонопольний комітет доїбався до них, і це через це акції попадали. Ну і саме, типу, мене поганий по відсотковими співношеннями це акції моєї компанії. <свісно> У Кока-Кола мінус 088 вже. бать, піднялося. Microsoft впав трохи, Amazon трохи впав. Тойота Моторс 0,04 і Аре 0,03. Він у мене на 18 центів вирос, на 19 вже. Цей, блять, е... як його звати? Ви скажіть, я скажу. Рейс. Феррарі. Он Катерпілер 0,19. Пайпал у мене на 4,60. Я в нього повірив, у мене він піднявся можна вже виходити, блять, я 5 5 бексів. 175 закупив, зараз 170... 180. Now, I would still highly recommend that the bulk of that section be something, so, that's broad that would be something like VUG, QQQM, SCHG. Those are the ones that I think should be like a the core there. But if you really want some extra technology or you really really like like a semiconductor one, You could add that into the growth portion. Just make sure and do the math so that you're in the right section and so that you have a good diversified portfolio for yourself. So if you've decided that your portfolio buildup is gonna be similar to mine, where it's just 33% of each one of the three categories. Great. But in the growth fund, if you're like, I wanna have QQQM, but I also wanna add in VGT, that's great too, but make sure that those two together equal out to 33% still so that that section is still 33% of the entire portfolio. So maybe of the entire portfolio, you have 20% QQQM, and then maybe 13% or so of VGT. And yes, there's gonna be very high fund overlap between QQQM and VGT, but who cares? We're talking about that section being 33% of the entire portfolio anyway. Within that area, you could have as much fund overlap as you want because when we're talking about fund overlap, it's more so about the different categories and not having too much overlap with the different categories. The next question that I got though was, well, I want to have a little bit more diversification than your three fund portfolio. I want to have some international or I wanna have some bonds. Great, that's totally fine. And that's why I was talking about the jujitsu thing at the beginning. You can invest in the way that's gonna be best for you as long as you just understand the total strategy i just think that your total strategy should not be to be as diversified as possible that shouldn't be the end goal the end goal should be as high returns as possible with the most amount of safety as possible however you build that out and whatever makes the most sense to you to do that go for it so if you want to add in like 10 15 international funds in there great throw that in there that will diversify from the rest of the portfolio if that helps you sleep at night go for it same thing with bonds as far as bonds are concerned if you are closer to retirement or in retirement age i do think that there's a spot in your portfolio for bonds when we look at bnd which is one of the biggest etfs for bonds we can see that it's a very low expense ratio and a very solid dividend here And that's what we're looking for in retirement, possibly to be getting a paycheck since you probably don't have a job at this point. The only knock here is that over the last 10 years, on average, it's bringing in about 1.4% appreciation per year. That's obviously not much growth at all, but when you consider the fact that it's bringing in that dividend from before, having just a little bit of growth, but then having a good solid 5% or so per year of dividends and cash flow. That's not the worst thing in the world especially when it's bringing down Stoopers your streamer, So if you are in retirement or very very close to retirement like 2 years away from retirement, it might be a good idea to have a small portion of your portfolio in bonds or at the very least in a high yield savings account, something outside of the stock market just because safety is important here. I definitely would mm -hmm. not recommend putting all of your money in. Мені сподобалася стратегія, то що на курсах я дивився. Типу, що є сенс в бонди вкладати тільки після 40 років. Типу, там формула а-ля береш свій вік, мінус 40 і помножиш на 2. І тоді, типу, якщо в тебе від'ємне число, то ти нічого не вкладаєш в бонди. Якщо вже додатні, то тоді вже починаєш вкладати в бонди. Типу 2% твоєї профілю бонди будуть на 41 році життя. Into or all of your money. О, типу, до 40 тебе ще мінімум 15 років до ретайменту, наприклад, у нас в країні. І типу, який сенс тобі не ризикувати, якщо ти можеш ризикнути, в тебе зараз є, ну, там, поточ... на поточний час ти можеш працювати і приносити гроші. Ну, типу, я вважаю, що це топ. And the high yield savings account, you still want to keep it growing even in retirement age, but there is a case for bonds sometimes. If you're 10 years or more away from retirement, I don't think that there's a case for bonds, but again, you can do the research and you can make your own decision. Now going the totally opposite side of the spectrum, adding in something high risk for that high reward, specifically Bitcoin. Now Bitcoin, if you don't know anything about Bitcoin, I highly recommend that all you do right now is research it. Figure out what it is, try to understand it just like anything else. If you don't understand whatever you're investing in, please don't invest in it, it just doesn't make any sense. But as far mm -hmm. as Bitcoin is concerned, as far as your total portfolio, I would be lumping this into the growth section of your portfolio like we were talking about from before. So if you want of your total portfolio 33% to be in that growth style, which is the higher risk, possibly higher reward, then you need to add just that piece into that. So if you want to have qqqm from before and also vgt but also some bitcoin then maybe within that 33 you have 15 qqqm 15 vgt and then like 3 bitcoin you just don't want to over risk yourself in your portfolio if you're strategy is to have, you know, 33% in each section. I have a couple videos coming out about Bitcoin in the next couple weeks, because I think that we just need to educate ourselves on this. And I'm gonna try to give you the most unbiased opinion and just give you facts so that you know what's happening Because over this next year, there's going to be some crazy news and I think some crazy price appreciation with Bitcoin. If we just look at specifically where Bitcoin's at today, it's a little over $68,000 and in the day alone, it's been up about 2%. Just in the last five days, it's up 8%. In the last month, up over 50%. This year, again, up over 50%. And obviously over its lifetime, that's just crazy. But over the last year 215%. Bitcoin is definitely one of those assets that is much more risky than anything. Що вкидаємося в биткоін, чи як? Like company, so Bitcoin, you <laughs> ну я би купив би ETF біткойновий, але в мене немає аккаунту такого, в мене не підходить мій аккаунт, Я дуже слабенький для того можу тільки на якомусь white купити біткойн, блядь. Ну, типу ну, типа, знаєш, так, ах, хочеться, блять біткойн хочеться, хочеться. Але, блять I so Ну, от мене теж біткойн мене не дуже зацікавляє, наприклад, як акції, бо ти, ну, не знаєш, це просто, блять цифрова хуйня якась. А тут, наприклад, той же Apple, ти знаєш, у тебе телефон, наприклад, там, блять, ще якась хуйня, там, Android, наприклад, бляд, чи ще якась хуйня, типу, ти знаєш, що це за продукт, там є робочі місця, там є реально, блять, звіти і так далі, а тут биткоін це просто, там, пшик to be solved. The last piece in the portfolio might be something like real estate. And real estate, again, I would put that in the growth category as well, it but it could be also be the in the foundational. It just depends on how you're looking at it, and it depends on what type of real mm. estate. You could do things like REITs, or real estate ETFs. You can also do long-term investing, short-term investing, and there's higher risk but higher reward depending on the types of different types of real estate that you do. And for that specifically, I made this video all about six different ways that you could invest in real estate and get very very rich and how to do it. I also have this video here on my three fund portfolio with all the new updates for 2024. Check either of those out and let me know what you think. This this is А, хотів подивитися. подивитися, коли в мене мітинг з прапорцем, коли я буду стояти в четвертій, через 32 хвилини. Так, ще можна 20 хвилинок пострімити і офать нахуй. Тому ми читаємо. Починаємо нову главу і на цьому закінчимо. Кинемо комусь Рейд-Ік. Чок. Розділ 18. І вони намагалися відстрілюватися. Та солдати їх там же і прикінчили. І при в'язницю це все неправда, хоч і дуже поетично. Тому і пісня згадує про в'язницю. Зроду так не було, щоб у житті все як в пісні. Пісні – це неправда. Правда просто не влазить у віршовий розмір. Коментар фолклорного ви... Ви... виконавця до балади про Сема Баса зі скарбниці американської народної пісні. Усе це на правді вигадка. Або, якщо вам так затишніше думати, метафора. Зрештою, релігії за визначенням метафори: Бог це мрія, надія, жінка, насмішки, батько, місто, будинок з багатьма кімнатами, годинникар, що залишив свої е... що залишив свого найкращого хронометра у пустелі і той, хто любить тебе. І, мабуть, попри всі раціональні докази, Бог – це позаземна сутність, яку тільки її цікавить, аби твоя футбольна команда, армія, бізнес чи шлюб процвітали, примножували добро і здобували звитягу над усіма ворогами. Релігія – це місце, де можна зупинитися, розвернутися і діяти. О май гад! Втф, що відбувається? Хай, Карп! Дякую за рейд! Джурона інвестиці... джур інвестиція дона. А, наша інвестиція дона. Дякую, дякую. Я ваша інвестиція дона. Джур на інвестиція. Дякую, дякую. Дякую, що ви інвестуєте глядачів. Можете привітати мій канал. Сьогодні ми перетнули позначку в 100 фолловерів. Тому можете привітати. Релігія – це місце, де можна зупинитися, розвернутися і діяти. Релігія – точка з огляду, з якої видно весь світ. Отже, все це – вигадка. Такі речі просто не трапляються в наші дні. Нічого з цієї бувальщини не можна трактувати буквально. Та геть усе з неї справді трапилося. І далі в нашій бувальщині трапилося отаке. Біля підніжжя Сторожової гори, яка направдив лише високий пагорок, жінки й чоловіки зібралися довкола невеликої ватри під дощем. Вони стояли під деревами, які майже не закривали їх, і сперечалися. Пані Калі зі шкірою чорною, наче вугілля, і білосніжними гострими зубами казала. «Час настав!» Анансі у своїх канаркових рукавичках похитав посрібленою головою. «Ми ще можемо почекати!» А поки ми можемо чекати, маємо чекати. Юрбовою пройшла хвиля незгоди. Але послухайте, він має рацію. Втрутися чоловік з волоссям кольору... Кольору сталі. Чорнобог. Він тримав невеликого молота для забою худоби, поклавши його на пече. Вони зайняли висоту, погода нам не сприяє. Починати зараз безумство. Істота, яка дещо нагадувала Вовка і трохи більше людину... Загарчала і сплюнула на лісову травку. А коли нам ще починати, дідушка. Чекати, поки розпогодиться, щоб за той час вони підготувалися. Я кажу рушаймо! І я кажу зараз. Поміж нами нависли хмари. Заважив у горець Він мав доглянуті чорні вуса, креслати пошарпав... пошарпаний чорний капелюх. А ще він мав широчену усмішку людини, що продає алюмінієву обшивку, черепицю. Та ринми літмінь людям і завжди вшивається з міста, що й не вдається перевести чек у готівку. Байдуже здав роботу. Чи ні. Чоловік в елегантному костюмі, який досі мовчав, склав руки докупи. Виступив наперед і виклав свою думку чітко і лаконічно. Почулося схвальне бурмотіння. Закивали голови. Заговорила войовниця одна з ликів моріган. Усі троє стояли в тінях так близько, що здавалися переплетінням, вкритих синіми татуюваннями, кінцівок і трипотливих воронячих крил. Вона сказала, без різниці, добрий час чи поганий, це той час. Вони нас вбивали, і вони вбиватимуть нас. Будемо ми битися чи ні? Може, ми переможемо, може, загинемо. Краще загинути разом в битві, як кличуть богам, а не підібгавши хвости, і, похив, і поховавшись по підвалах, ніби пацюки. Знову бурмотіння цього часу щиросередної згоди. Вона сказала за всіх. Настав час. Перша голова не лежить мені, попередив дуже високий китаєць, шию якого оповило намисто з маленьких черепів. Він пішов догори, повільно, але це виспрямовано, поклавши на плече палицю, яку вінчало срібне вістря у формі місяця. Тайм-скіп. Навіть ніщо не може тривати вічно. Він міг бути там, міг бути в ніде. Десять хвилин чи десять тисяч років. Байдуже, час став абстрактною концепцією, в якій більше не було потреби. Він не міг згадати свого справжнього імені. У тому місці, яке не було місцем, він почувся спорожнілим і очищеним. В ньому не було ні форми, ні порожнечі. Він був нічим. А тоді в ніщо заговорили. Хохока, практику, поговоримо? І те, що колись могло бути Тінню, перепитало. «Віскі Джеку?» «Ага», – відповів Віскі Джек у темряві. «Ну й намучився я, вистежуючи тебе мертвого. Ти не пішов до жодного з місць, про які я думав. Перешукав усюди, аж поки не здогадався звернути сюди. То як, ти знайшов своє племя?» Тінь згадав чоловіка і дівчину, які танцювали під дискокулею. «Гатаю?» Там, там написано «Джур, наша інвестиція Доно». Це трошки очіпятка. Дякую за фоллоу, Верон, Верон up, Я думав вам, вам етер, етер кинути, глядачів кинути своїх, проінвестувати в ваш канал. А ви виявилися, що ви вже закінчили. Отак от. Гадаю, знайшов свою сім'ю, але так і не знайшов свого племені. Прикро, що доводиться тебе трубувати зараз. Неправда, не прикро тобі. Залиш мене, я отримав те, чого хотів. З мене досить. Вони вирішили по тебе, віски Джек, аби оживити. Але ж зі мною покінчено, все закінчилося. Ей ні, братику, так не буває. Так ніколи не буває. Заходь до мене. Хочеш пиво? Тінь подумав, що пива йому хочеться, і погодився. То візьми плящинку і мені. Холодильник за дверима. Вказав віскі Джек. Він стояв посеред своєї халупи. Це топ-мікрофон за свої гроші. РЗТК. Подкаст. за закос на блю ЄТІ. Хуй знає. Він стояв перед своєю халупи. Тінь відчинив двері. Здається, ще мить тому. Рук у нього не було. Hello, Ol Olfa Мельс. За дверима стояв пластиковий холодильник, набитий шматками криги. Наколотої на річці. Там охолоджувався з десяток бляшанок будвайзер. Тінь виводив собі і джекві пиво та сів при дверях, оглядаючи долину. Хатина стояла на вершечку пагорба біля водоспаду вагітного підталим талим снігом. Вода падала і падала, може 20 метрів донизу, а може і на всі 30. Сонячні промені танцювали на кризі і скакали по деревах, що нависли над руслом. Стояв шум звернутої води, яка розліталася внизу бризками і кришталиками льоду. «Де ми?» – поцікавився тінь. «Там, де ти був і минулого разу, в мене вдома. А ти плануєш обніматися з моїм пивом, поки воно не зігріється?» «Я не хочу таке пиво». Тінь підвівся і передав Джекові бляшанку. Минулого разу такого краєвиду на водоспад не було. Віскі Джек змовчав, відкрив бляшанку і випив половиною в місто одним довгим повільним ковком. Тоді спитав, «Пригадуєш мого племінника, Гаррі Синю Сойку, поета, того, який дав тобі свого бьюїка в обмін на швінний баго? Пригадуєш? Звісно». Тільки я не знав, що він ще й поет. Віскі Джек гордо задер під Беріндя. Найкращий скур вів поет на всю Америку. Тоді осушив решту бляшанки, відригнув і потягнувся по наступну. Тим часом тінь відкрив свою. І двоє чоловіків сиділи під ранковим сонечком на камені між блідо зеленою папороті. Дивився на водоспад і пили пиво. Там, де земля була завжди затінена – і досі лежав сніг. Грунт був вологим і болотистим. «У гарі був діабет», – знову заговорив Віскі Джек. «Трапляється, надто часто чорт забирає, трапляється. Такі, як ти, приперлися до Америки, відібрали в нас цукрову тростину, картоплю та кукурузу, і стали продавати нам картопляні чіпси і попкорн з карамеллю. А такі, як ми, стали хворіти. Він сьорнув ще пиво у задумі». За свою поезію він отримав кілька нагород – Якісь люди в Мінесоті хотіли, аби він видав книгу віршів, тому він їхав до Мінісоти, аби з ними переговорити. Обміняв ваш Баго на жовту м'яту. Лікарі кажуть, що, напевно, він впав у кому за кермом. Машина злетіла з дороги і врізалася в один з тих ваших дороговказів. Ви такі ліниві, аби подивитися на гори і хмари, щоб знати, де ви, тому вам завжди потрібні ті дороговкази. А Гаррі, синя сойка, назавжди злетів з дороги, і поїхав до братчика Вовка. Тож мене там уже нічого не тримало. Переїхав на північ. Тут добре. Рибалити. Мені за твого племінника. Мені теж. Але тепер я живу тут. На півночі. Далеко від хвороб білих людей. Від доріг білих людей. Від їхніх доріжних знаків. Від жовтих спортивних машин білих людей. І від попкорну з карамелю. Як щодо пива білих людей? Віскі Джек глянув на бляшанку. Коли ваші нарешті спакують манатки і звалять додому, можете залишити нам броварні. «Де ми?» – запитав тінь. «Я досі на дереві? Є мертвий? Я тут? Я думав, все закінчилось. Що ж з цього справжнє?» «Так». «Так?» «Що це вбіса за відповідь?» «Так». «Нормальна відповідь. І правильна. Ти також, Бог?» «Я культурний герой», – похитав головою віскі Джек. «Ми робимо все те саме, тільки лажаємо більше». «І ніхто нам не поклоняється. Просто нас розповідають історії. Про нас розповідають історії. У деяких ми маємо більш-менш пристойний вигляд, а в інших – геть паскудний». «Зрозуміло», – кивнув тінь. Він і справді здавалося, зрозумів. «Слухай», – сказав віскіджек, – «ця земля не приймає богів. Такі, як я, це вчасно розчовпали». «Звісно». Є духи творці, які знайшли земельку, аби створити її, чи там висрили її. Але подумай, хто в біса поклоняється Койоту? Той трахнув дикобразиху, а коли кінчив, то з члена зустрічало більше горок, ніж із подушечці вишивальниці. А ще він посварився зі скел скелями, і скелі перемогли. Ну і Мір, народ, зметикував, що хтось за цим всім може і стоїть, якийсь творець, продовжив Джек. Чи не знаю? Великий дух. Ми йому дякували, бо люди завжди дякують за хороші речі. Але ми ніколи не будували церков. Нащо вони нам. Це земля. Наша церква. Наша земля була нашою релігією. Земля була старшою і мудрішою за, мудрішою за людей, які на її ходили. Вона давала нам лососів, кукурудзу, бізонів і мандрівних голубів. Давала нам дикий рис і морську рибу. Дині, кабачки, індички. А ми були дітьми цієї землі, як і дикобрази, як і скунси, як сині сойки. Він допив друге пиво і показав жестом на річку, щоб витіклала з-під водоспаду. Якщо йти за, тією, за течією цієї річки, можна дістатися до озер, де росте дикий рис. Коли дикий рис плодоносить, треба просто сісти з товаришем в каное, набрати туди дикого рису і можна його їсти, готувати, зберігати вдома. Він тебе підживлює ще довго-довго. В різних місцинах росте різна їжа. Якщо досить далеко зайти на південь, то можна дістатися помаранчевих дерев, лимонних дерев і тих м'якеньких зелених штук, схожих на грушки. Авокадо? Авокадо, погодився Віскі Джек. Ага, тут вони не ростуть. Ця земля дикого рису, земля лосів. Ну і я кажу, що вся Америка така. Це нередюча земля для вогів. Вони тут не приймаються, вони ніби авокадо, яке хоче вирости в стороні Дикого рису. Може, вони тут і не розростаються, зауважив тінь про щось згадавши, але вони зібралися тут воювати. Тінь вперше й востанє побачив, як Віскі джак регоче, сміх нагадував гавкіт, а радості в ньому майже не було. Гей, тіни, зрештою, запитав він. А якщо всі твої друзі вистрибнуть з вікна, ти теж за ними вистрибнеш? Може, й вистрибну. Тіні було добре. Здається, не тільки через пиво, він не міг пригадати, коли ще почувався таким живим і таким цілісним. Війни не буде, сказав Джек. А що тоді буде? Віски Джек сплющив бляшанку з під пива, долонями, стис її, поки вона не стала геть пласкою, тоді показав на водоспад, сонце було досить високо, аби зловити бризки. У повітрі зависли веселкові кружальця. Тінь у захваті подумав, що ніколи не бачив гарнішого краєвиду. «Буде різанина», – сухо мовив віскі Джек. Тоді тінь зрозумів, зрозумів усю. Навбивчу простоту, похитав головою і захихотів. Тоді похитав головою ще раз, і хохотіння переросло в щирий регіт. «Все гаразд, братику?» «Ага, зі мною все гаразд», – відповів тінь. «Я просто побачив індіанців, які поховалися. Не всіх, але побачив». Певне, то були хочанг. Вони завжди так лайняно маскувалися, що й сліпа дитина їх угледить. Старий подивився на сонце і підвівся. А тобі пора назад. Це зовсім не війна, а афера. шахрайська на двох, правда? А ти не такий вже й дурий, поплескав вістки Джек, ті невипередпліччя. Шкода, що я не можу залишитися тут із тобою, зізнався ті, поки вони йшли назад до Джекової халупи. Здається, це добра містина. «Є багато добрих місцин», – стинув плечі на віскі Джек. «В цьому ж саме і справа. Затям, боги помирають, коли їх забули. І люди так само. А земля залишається з усіма своїми добрими і поганими місцинами. Земля нікуди не дівається. І я теж залишаюся». Тінь зачинив двері. Щось ніби тягнуло його. Він знову був самотою, він знову був самотою в пітьмі. Але пітьма все яскравішала. І яскравішала, аж доки зрештою... Не запекла ніби сонце. А тоді заболіло. Тайм скіп. Жінка йшла лугом, і там, де вона ступала, розквітали весні квіти. Тут і зараз вона називала себе Пасхою. Вона минула місце, де колись давно стояв фермерський будинок. Навіть зараз. Із бур'янів і лугової трави встрічало кілька вцілілих стін, ніби гнилі зуби, сипала мжичка. Темні хмари нависли низенько, було холодно. Неподалік від місця, де квистиє в будинок, росло дерево. Високе, срібно-сіре дерево, по-зимовому мертве, на вигляд безлисте. Біля дерева на траві валялися безбарвні шматки обшарпаної тканини. Жінка зупинилася коло того лахміття, нахилилася, підняла щось білокоричне. З отлівий шмат кістки певно людського черепа Вона кинула його назад. На траву. Тоді з гайливою усмішкою на чоловіка, що висів на дереві. Вони наполовину не такі цікаві, коли голі. Розпаковувати. Ось справжнє задоволення. Однаково, чи подарунки, чи яйця. Чоловік із головою сокола, який ішов поруч, опустив погляд на свій пеніс. Ніби тільки зараз усвідомивши власну наготу, тоді сказав, «Зате я можу дивитися на сонце, не змигнувши». «Ти дуже кмітливий», – переконливо запевнив його пасха. «А тепер... «Знімемо того красення з дерева». Мокрі мотузки, що тримали тін на дереві, вже давно потерлись і підгнили, тому легко рвалися від зусиль двох людей. Тіло зісковзнуло вниз до коріння. Вони впіймали його, понесли, не напружуючись, хоч він і був справжнім здоровим і обережно вклали на траву. Тіло було схололим, не дихало, на боці темніво-кривова пляма, ніби хтось штрикнув його списом. І що тепер? «Тепер?» – відповіла жінка. «Ми його зігріємо. Ти знаєш, що маєш зробити?» «Знаю, але я не можу. Якщо ти не хочеш допомагати, не треба було мене кликати». «Але то було то так давно. Для всіх нас усе було давно». «Я дуже прибацаний. Я знаю». Вона простягнула білу руку догора і торкнулася його темного волосся. Він заблимов, уважно втупившись в неї. А тоді ніби повитий теплим туманом замерехтів. Соколине Око, що дивилося на неї, заяскрилося жовто-гарячим. Ніби хтось роздмухав, у нього всередині давно згаслий вогонь. Сокіл здівнявся в повітрі і шугнув до гори, здіймаючись колами, і кружляв у сірих у, кружляв у хмарах, за якими могло б ховатися сонце. Соків летів високо, спершу ставши плямкою, тоді цяткою, а тоді зовсім зник з поля зору. Залишаючись видимим тільки для уяви. Хмари потоншали, Почали випаровуватися, вивільнили латочку синього неба, крізь яку засвітило сонце. Один-єдиний яскравий промінь, що проривався крізь хмари і впав на луг, неймовірно гарне видовище, але недовго воно протривало. Бо хмари розходилися все більше. Вже зовсім скоро луг пащив від ранкового сонечка, ніби зараз був літній полудень. Ранішня роса здіймалася туманом, а туман тут же випаровувався. Небіжчик на луговій землі купався у світлі і теплі золотого сонця. На мертвому тілі з'явилися відтінки рожевого і теплого коричневого. Жінка легенько провела пальцями правиці по грудях тіла. Їй здавалося, що там усередині відчуває легенький трем. Ще не серцебиття, але вона залишила руку в тому місці, якраз над серцем. Схилилася губами до тіни вигуб і видихнула повітря у його легені. Ніждовнихнула і знову видихнула. А тоді подих став поцілунком. Той поцілунок був лагідним і смакував, ніби весняний дощ. І лугові квіти. Заани на боці знову потекла кров. Багряна. Вона виблискувала на сонці. Ніби рідні... рід... Риби, ніби рідкі рубіни. Потім кровотеча припинилася. Вона поцілувала його в щоку і в чоло. «Ну ж, бо пора прокидатися. Все от-от почнеться. Ти ж хочеш нічого не пропустити?» Його повіки затремтіли, а тоді очі розплющилися. Чоловікові очі були такі сірі, що здавалося безбарно, <кхід> такого сірого кольору, як буває вечір. Він поглянув на неї, вона всміхнулася і прибала руку з його роди. Ти покликала мене назад, чоловік говорить повільно, наче й забув, як воно розмовляти. У його голосі були біль і збентеження Так. Я помер, мене судили, це закінчилося, а ти покликала мене назад. Ти посміла. Мені прикро. Так. Він повільно сів, здригнувся і трокнувся боку. Тоді здивування наповзло. На його обличчі, На боці була пляма вологої крові, але рани не було. Він простягнув руку, вона підлізла під неї та обняла його за стан, допомагаючи підвестись. Він розвернувся лугом, ніби згадуючи, як називаються речі, що він їх бачить. Квіти у високій траві... Руїни фермерського будиночка, грона, ем, грона зелених бруньків, що набубнявіли на гілках великого срібного дерева. «Ти все пам'ятаєш?» – запитала вона в нього. «Пам'ятаєш, про що дізнався?» «Так, хоч пам'ять скоро потьменіє, як після сну. Я точно знаю. Я втратив і я, і віддав своє серце. А ти прикрикує мене назад». «Мені прикро», – знову сказала вона. Але от-от почнеться битва. Старі боги против нових. Ти хочеш, аби я за вас бився? Марно згаяло час. Я прикрикувала тебе назад, бо мусила. Це те, що я вмію. Те, що я роблю найкраще. А тепер? Ти чинитимеш так, як мусиш. Вибирай сам. Все, що залежало від мене, я зробила. Раптом вона усвідомила його наготу, заширілася яскраво пропоровим рум'янцем, опустила очі, а тоді відвела погляд. Тайм-скіп. На цьому позитивній ноті ми закінчимо. 608 сторінка, ми прочитали сьогодні 37 сторінок. Гарний результат, не найкращий, який у нас був, але доволі гарний, бо часу не так багато і було. Тому зараз пропонуйте свої варіанти, до кого можна піти по ГГ. Може до Каліпсо підемо? Давайте до Каліпсо підемо перший раз і сюди Рейд Каліпсо Пау. Да, воно тільки-тіки запустило. Найтрима? Айбот працює? Чи не встигаю? Встигаю. <Coughs> Дякую всім. За стрім, папа.